ور خیر دې امرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينعة لعلكم تذكرون سوره <صورت> النور مداني سوره ته په نزول کې سالي رښتمدې ورستوره سوره الحشر نه ترتیب د څلورو قوم صدر اشتم حضره صورت النساء بیان پر صورت الحضاب بیان پر عائش رضی اللہ عنہ ہوئی علمو هنہ صورت النور تدا سے عظیم صورت مختصر بھوئی تیم امدہ سے دے, دے. مقصد دے دفل فخشا او اجتناب عن صفات المنافقين هغه کرونا چې د بهای دي هغه رتګي په دې صورت کې هغه سورۃ شپږه کې د فاحشه او د پلید کارونو رد شوی ده هغه سورۃ 90 دی او ممتاز ده دا سورۃ هم په دې امر مخه صورت کې داور توحید مکمل بیان شو او من دلائل. دلائل اقلیو دلائل نقلیو دی دا من دری درې قسمه دلایل دلایل عقلی او دلایل نقلی او وحی صورت کې داخې شرع ش مؤمن متحلل مزین ش دا پلیت کارونم لره کا څخه موحده په خستو صفاتو باندې منور شوی مزیل شوی را دا پريط کورونه واستا سره نه خای نو ټول صورت چل له شه در او د داف د فحشاده برا سلور قوانين سلور اصول بیان اول دا چې په مجرم منته را هم کوه هر کړو چې فحشا په تمامو فحشاو کې بد تر فحشا zinaat نو غزي کړکې نو اول دا بیانې چې هغه پلید کار هغه چې کوم او چې څا سپلیت کارو کړ نو پاګه رحم وکاو نو چې په ملکدا قانون جاری شي و بیسوک بد نشي کول او سړی زیاته کوي اغل دې سزا ورکړي شي او سزا پدې شر چې مجرم ته مجرم وایلی شي په مجرم منټره همونې شي د دې ماخذ ازان تو وزاني فجل ذو كل واحد منهما مئه دا تا څنګه هرغه پلید کار که الله داغه حد مقرر کړی دی او چانه غپلید کار سرت سو شاغ سره معاشره برباليږي نو سزا ولا ورک ديم دا بیاناي دمسل چې دا پتکار ورته مومن سره نه خي چې ته مواخيده نو ته موذانه نه کوي خلاف دوادين نه کوي ته په بدر نه وای ته تر دو صلات نه کوي توبو سستی دل لا پدين کې نه کوي توبو د فاسخانو فاجرانو سره دغه په مجاهیدو سره نه کوي د دې ما ذکر کې درې ماهه اساني نه کوې الا انسانيت مشرکا ګور بدکار د بدکار سره یو بدکار د بدکار سره هغه چې څار څزم فحش دغو خپل مجای شي نو دغه مجایونه بځان سا درې موصول دابانې چا چې بد نامه لهګولله په یو نیک بند سزا ورک زګه چې کله دغه بد نامه بختان غوتړلی شي نو دا په ملکې بیا ش شي نو په دی سرهغ نیک بد نامږي نو نیک س بد تمام دی دی دین ور سره بدنام شيخه نو کچانی بندگان ناری ندی او ک زنانه دی بدنامي په وطړلا نورا شیخ ویله سزا ور کوي چې آینده د پاره دیندار خلک سو بدنام نه کیخه د دیندارو بدناما ور سيد الدين بدناما وله د دې قانون تمون الملحسات ثم لم يأتوا بأرباع شواده چا پاک دامن نو سنا بدنام کړه نو سلور گواهان به پیش کې قناعت به حد کنزل ورکو لیکي سلورم قانون ذکر کئ یوبل بن بدنامه کوه چا چیو بل بدنامه کو ها کخد او خاوني نوغه پمانس کې جدای راغله ښه به یې کاټ راغې زکه چې د دروازو کو خو یو دروږ جن اغه خدا قاون چې په منته بدنامي تړلی و نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل والله والله یعلم ان هذكما لا کاذب اصف خدای یو خطا سو کې دروږ جن دې هر کله چې دروغ راغلا تعلق دو ازدواج مصبات نشو نو هغه د یو بل نسې دي جدا شي وي ولذین يرمنز وعجم ولم یکل لهم شهدا الا انفسم داسل اور قوانین دي د فعل فحشاء پدې سلور بیا تفسیر کې که مو شه چې حرامي نو داغي اسبابوم بندیدل پکار دي لکه یو سړی چې خپل لور ته وایي چې بچایې پدی لارې مزه د تغه خلقو پلارې مزه په تغه طرف مزه بچیا په تغه طرف مزه دانې چې تپت کئ هغه اسباب بندیدل لې چې بد چرته اونې شيخه نو دا دی دا پارا وو مبادی وو عذاب ذکر کئی خلقه. او انشان اللہ خپل خوال قلزے کی داغی تذکر بکھو. او اس نے چیوئی اٹیم نو وو مبادی داغی دا پارا د کئی خلقه. دق رنگ داورت توحید راوڑی. اللہ و نور و سماوات سرہ. چې دا احکام ته ودام پادي دا آداب لکه اصل مقصد سد الله نور السماوات عقيده توحيد دا وره بیا د تقابل کې ظلمات ذکر کیږي بیا اسباب صفات د منافقینو ذکر کیږي لکه تقابلا بیا اخر کې آداب ذکر کیږي سوره انزلناها وفرضنا دا سوره دا ډیر اوچته ټوکړه دا আজি هي دا یو ټوکړه دا ډیر اوچته ټوکړه دا انزلناها منګره لګل دا وفرضناها او فرض کړې دې منګه تابیداری د دې صورت د دې ټوکې دې کې چوکوم احکام بیان دي هغه احکام لوې من فرض نو فرض کړې دې منګه تابیداری د دې صورت و انزلنا اور الیگل لمنگ پدی صورت کی آیاتن حکمنا بیناتن صفا صفا دا ول ال انکم تذکرون د دې د پاره چې تاسو نسیت واخلئ ګور پدی سورۃ کی آیاتن بینات دا بینات بینات بیا بیا ذکر کوي لکرست ول سماوات کی ذکر کوي وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ دقرنگی بیا صلورم دیر شم کیوں گو رائے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ عَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ بیا شفاقم صلیختن کې گو رائے لَقَدْ أَنزَلْنَا آَيَاتٍ نو تقرنګ بیا اتم 500 استم کې وګورای کسالک ایوب ای الله لکم ملایات بیا یو کم شپیتم کې وګورای کسالک ایوب ای الله لکم آیاته نبی ایو شپیتم کې ورستو وګورای کسالک ایوب ای الله لکم ملایات الله پاک بار بار د دې تصویر کوي چې زستا اوس تا د خپل منبايانو د آداب بیانونو د صد پر لعلکم تذكر ازان يتوزعني فجر كل واحد من وما مع تجل دان دا اول قانون ذکر کی اول اصل ذکر کی د دې عنوان کې د حد الزنا اغور دل تا ذکر ادنا مرتبه کړه چې غیر محسن دې نارینوی زنانہ داونه د زنا کارو شو داغه سزا سدا سل کوډې دې داغه ادنا مرتبه ذکر کړه لکه چاغه محسن وي نارینوی ک زنانوی اغه نس دې ک توقد زنا نو بیا په تواتری عملی سره ثابت را دا پیغمبر صلی الله علیه دور آله او صحابه په دور کې اغه ته سزا د رجم ورکوډې شوه ده دا غه نه انکار هم سره کفر اغه هم سره ثابت موږ دا وې کنا چې په صورت کې رد فحشاو کહી لیکن فحشاو کې ذکر کړي د زنا زکازینا قاسی او فحش عادی چې په دې سره معاشره بربادي او دې سره اخلاقيات ورवाडी نو هر کړه چې په دې سره معاشره بربادي کوي او هرغه عمل هرغه کار چې پاګه سره معاشره بربادي کوي الله پاک داغه لپاره سزا اخې داخه اذن يتوزانی ورزانۍ مقدم کړې ځکه اکثر اقدام د ځانینې نکې د زنانانه نکې زناکاره خزا زناکاره سړې کله چې بدوي منته زنا ثابت شو نو فجل دو کلواحد منو مئات جلد پس کوې دوه غرا پس کوې هر یود د دوه وڑونا مئات جلدتن سلسل درې صلصل الاحتبا لكن ولا تاخذكم بهما رافته في دين الله ندی نسی تاسو را پدمنتی ترس في دين الله پجارې کول د دین د الله کې ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کتصوی پر زاخره ګرد قانون به ال کې چتا سو کې او ایمان والو شفقه او ترسره نشي چې دا مې زوی دی يا مې دار ورته يا مې دار اشتعال نو کچرت ترسرهغه شفقه راغه نو بیا د دې قانون اجرا نشي کېږي لکه د دې قوانين د اجرا د پاره کو سلطنت وقار دی یو ریاست وقار نو چې تا ریاست اسلامي نه قیام خړې نو تب حدود شريعه سره یې قائم کېږي نو اول به تر ریاست قائماين او بیا به حدود خېني نو چې ریاست دې قائم کونه دې کې بستا قانون دی چې د څو یا د چارو د چار یشتادار وره چې سوجورم کړي دي د جناو جرم تنه شوي دي سکه سم جوره مې کړي دي په دمنتبه زړه نه خو غوي زګ ک تاسو په خپل منته ډخو کنو معاشره برباد یا وځه کې خو بیره خو کې لیکن پدیړوږي د وسره بستا څو شي پوره معاشره ومرباد شي زکه ورته نن کو تم تومنو بالا وال يوم لاس چې تو مؤمنه ხ تب تر شفقت نکای د مجرم سره وته دا غده جرم نه نفرت کای اغلب سزا ورکای خ دیم ولی شذ ازا اللهم طایفه من المؤمنین فقار دې چې حاضر شي سزا ده دې دوړو ته یو ټل مؤمنانو چې تمام خلک یو ګوري هغه پټه سزا بني عمر رضی الله عنه زی شرب کړي شراب اس کړي سزا ول عمر بن عاص رضی الله عنه پټ ور کړل د خلیفہ زیری لیکن کله چې عمر رضی الله عنه تپته لګي هغه د قران کریم د قانون په یو لوی ټوک ډې منتي عملون شو لوی هي سي منتي عملون شو الله وي ول يشهد عذابهما پتي قوم عملون شو وی والی ولا سزا وارتا. ورځو یو سزا وو تا ور کړی نو سزا چې ور کولې کی یو دا چې مجرم من دې ما ترس نه کوي چې واه وا ما رجم ولید و دې فیسبوک کې دې د کوم ملک شو چا ورکو نا غزانانا پر دغل کې کی نه دې پکاણો من ته ولې هغه لاس دا شي کوي زما څخه اړو خو... کې یو خوغ راغی چې خوغ راغې نو زه خپو شوم نو چې ما ته دا یاد شو یو غیر اختیاري आवाज زما د خو لینا وای چې الله وین کوتم تومنو نا بالله واليوم الاخر الله خدا ایمان سره مشروط کړه خبره ده توبه و وخله د الله دا الله قانون ته غاړه کې خدل اغه کول 30 را ګرانه خبره ده او دا بغیر د ریاست نه نه کی چې اوسه دې مدرسه دې را پاسي هغه دې الله د منګ دا الله قانون جاری کو خوا. دا الله قانون جاری کینې بلکې جارو کوي خاصانه لاین کی هو الا زانیه او مشرکتن وزانیه تو لاین کیوها الا زن او مشرک و حر ما ذلک علی المؤمنین ورته دویم قانون او اداده عنوان کې د نفرت عن اهل الزنا د زناکارو خلقونو باندې نفرت کوي د دوی مجلسونو ته باندې نه ځي دوی سره به یې کارټ کوي دوی سره به غام خادي پرې نو الو په مله کې معاشره پاکيږي او چې نو سړی دی ګونګار وی او سوت خور دی وی زنا خور دی وی اگرستا په پېړندانه شي اگرستا یاردو نن سبا اکثر علماء او توبہ تعلقات دا, دا خلق سره نه چې کوم بدخارا بد پھیلا خسرګن معلوم نه نن نفرت, نفرت پکې دا شی خلقونه چې نفرت دی او کو نو معاشره پاکيږي آیات کې ظاهرا یو لفظي اشكال راځي چې ازانی الیان کې الا زانيه تن ګره دا خو نفذ نه نه نه کې په نه دی زانی سره دې نکانه کوي مگر زانی سره دې کوي یا د مشرک سره دې کوي او زانی خې سره دې نکانه کوي مگر زانی سره دې کوي یا مشرک سره دې کوي وحر جما سالک علی او د انکا حرام شوه دې او مؤمنانو باندې نو باندې نو زانی او زنا سره او د ایمان نه خارې یقین نه مؤمنه خدا کنه د دې وجنه بازه لګې دې چې د آیات منسوخ پر دې کې نه مفسرین جمهور دا وای شن دا آیات محکم او دک فنفی کې واخلایفا ازانی لا یان کې هو الا زانیتان او نفی نه کوي زانی د کی نه کوي مگر د زانی سر دي کوي د مشرک دی سر دي کوي بیا دغه مانشوا درست او حر مزالک علی المؤمنین بدین المؤمنان کاملین مراد نو کامل مومنان همورادن مشرکی سره بیاسکایخه د دی دیو جن بازی وای چې لایان کې په اوپمانه د جما سره او اصل کې د تقبیح شان الزنا رخه چې د zina دا کار ډیر قبیح کار دی ازانی لایان کې الا زانیه تنو مشرکتن زناکار سره لایان کې الا زانیه دین نږدېت نه کوي مګر زانی خدای سره کوي يا مشرک خدای سره کوي او وزنيه توليان کوي الا زاني زناکار خدای سره نږدېت نه کوي یعنی چې ما نه کوي مګر زاني سره کوي يا مشرک سره کوي وحر ما ذالک علی المؤمنین او دلته کچرت د زانی زانیا وړ دا فعل حرام غني ناجای دی غني دغه مؤمنان نه دی او کچر تا دا کار حلال گنی و بیاخو مشرقو کر دیدہ نو وحر مزالک علی المومنین حرام کړی شو دے زالک علی المومنین بیاخو صحیح نا وحر مزالک علی المومنین حرام کڑے شو دے دا کار پا مومنان دا زنان کار دا سیدہ حرام دے په مومنان بې ما زانی لا ين کو الا ځان يته روح الماني وغيره وي چې دلته اصل کې داغه خبره په عادت باندې بنا دا خبره په څه باندې په عادت باندې بنا چې عادت ځاني سره لا ين کو الا ځان يته نکاح په خپل معنا باندې واصل اذانی لایان کیو الا ثانیات زانی سره نکان نه کوي مگر د زانی سره کوي یا د مشرکی سره کوي زانی سره عادت داري چې دې نکان کوي مگر د زانی سره کوي یا د مشرکی سره کوي بیا خبر ده ته ګناور سوینو زانی د یک مشرک اوا بیا مشرک دروست او زانی سړې چکم دې زانی خدای چې دا لا یان کې وا دیک نه کوي د سره الا زان مگر زانی سړې کوي یا مشرک سړې کوي وحر مزالق علالمومنین آل حرام کړې شیز دا عادت نیول په مومنانو باندې چې مومن سړې هغه د زانی نه زان ساتي او که مومن یې نو هغه د زانی نه ځان ساتي وحرم ما ذلك علی المؤمن حرام کړه شیوه ده دا عادت پچامانی په مؤمنانو منته دا عادت نیول په مؤمنانو منځه دي حرام شوین مور اکثر ګورایکان اداکار دا اداکار سرني کاټي درم در دمي سره کوي دا د فخشا والا خلق ګورایږي خپل ماحول کې ځنا دا غو دې وب سرت اعلی کوې دعا مو ځانانه چې پاک دا منې د پاکې معشرې خلک کې هغې ځان سخه نخفسی هم دا دی چې کوم روحلمانې کړی دی چې دا بنا بر برعادت دی چې ځ نقا چې کوو ځانانی سره کوي یا د مشر کې سره کې اکثر ګوره یو مسلمان ته وړ یو وړی سره بهنیکا وکې مون راظر هم کړی ول د ځ نه یرممون محې ملم یادو بیا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعربہ دا دریم قانون دی حد قذف ورته حد زنا سزا د کنزلو اصل خدا عشر رضی الله عن حمله چکم تو احمد تڑلیشو دا رستنیلس آیتون اکو مستقل پاقی کرا گلیر لیکن دق آیتون نو مخیرستون دا سره مطالق دیسا الله پاکی و عام قانون ذکر کی آغا کسان یرمون چې چی بدنام لگوی المحسناتی و پاکدامون نو سنو ماندی نفوس المحسنات لیکن محسناتی جمع د موانس جغا ذکر کا چو واقعا د افک په کې ذکر دا د یاسر په عبارت د عائشہ رضی الله عنها کرا کړو بدنامي و تاړه لکه نو سم یا اتو بیا اربعه شهدا بیا را نوره څالو ور کا وهان راتللی اونکړه په څالو ور کا وهان ګور دې کی دې حد لپاره څالو ور کا دی داغه د paramagnetic حدیثو کې بیان دي فقہ کې بیان نو فجر یدوهم سمانی نجلتن وڅ کووي د لارې اته یادوري عمل وسره د وولوک ہے ولا تقبل لهم شهادتن ابدان مقبلو د دوی گواہی چره خلمن تی وره مہرو لګوې چې تاسو ورې زمنګ د مؤمنانو د مجلس خلقنه زمنګ د معاشري خلقنه دوو په خپل میفلن و مجلسو کې ورینه پرې ده چې دا جرګه مارصړې ده او پلان کین کا نا نا دے د سدا سد جرګو نو ود د میفل نو ود د د فقلیمن ته مهرو لګید درم وؤلاء الفاسقون دغه کا سانځي نه فرماندي الا للذین تابوا من بعد ذالک مگر هغه کا سان چې توبه او انقلاب پس دینا و اصله اصلاح د عملو کو قل عمل درست کا د دې کارونه بس کړه قلق نه بد نامې نفع ان الله غفور رحیم پس یغان الله بخنه كون کې رحم كون کې دې دل دلته ګورا دا استثنا د سشنه دا زما په مسلکه امام حنفی رحمت الله علیه وایي اگر چې نور وی ولا تقبل لهم شهادتنا ودا مولایکم الفاسقون د دینه استثنا ده لیکن هغه اذا نه التقوا ابدن پرید په خپل زیمنه ال تیا ابدن ویری گواہی وی بده دا سړي چې هغه په دنه متړل چر په معاشره کې بده گوي ناغسته کې دلتا اس دیسنا دادا ولیکم الفاسقون خلق ورطا بخنظر نکتلا فاسق فاجر بدسی فتنو سر دیا دید نو اس ورطا فاسق مو آئے اس ورطا فاجر مو آئے واسی مطلب دادے مشڑائخا واللزین ایرمونا ازواجا ولم یکل لهم شہداؤ الا انفسهم فشہادت احدی مربع شہادات دا وسالو قانون حد اللعان ګره خزه کا باد نام او تړلا خدا بر سزا ده او سړې ولګي خزه ته کنز لو کړ د zina چتا خیر د منې دابه دا د زمانه ده یا واقع سي وې چتا zina کار تو احمد ته او تړ او قاضي ته وي ګره بغیر د ریاست نن کې ده د دو طریقه سده دوه په یو بل باندې لعنت وای او دا لعنت طریقه درته قران ذکر کړي راځه زکه چې خدغه قانون پيو ميز کې دی او بل سره کله چې دا سه خبره راشي نو بس تعلق دې ازديواج ختم شو په چې په داکيږي نو هغه هم دا کوي صلاحيت به بیا نه وي نه به دا کوي اصلاح کی نو لہاظه د بس کې دی او بل نه جدا کی الله والذين يرمون ازواجهم و ما كسان يكدن ذب زنا او خپل بیبيانو تا بدنامي کړي خپل بیبياني ولم يقل لهم شهدا ان يددوا ده پارقوا الا انفسهم غير زانو ندوي بس دې زين نو نور سو کو سرشت اصحاب صحابه صاد رضي الله عنه چې کړه داوي خو سره بزي گواهان او پسي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتا ہے اللہ اغیر منی وانا اغیر من دا دا اللہ قانون و ضابط دا دا اللہ پاک چیز دا ضابطی نہیں رہا لیکن صداقی تذکیر کئی گنا بیوکو معاشر بھر باداوا ار سړی بخفل خزر تکولو وولا بدنا موی پیتر لان کور بیروانے دا عدرز بخود خود خود دا شانے که قاضی خبر بغیر دا گوای نکن سمرو مینی ببائید لے خود اللہ پاک و دیقوانینو سر دا انسان دا وینی تحافظ کرده دیتا نوفا شهادت و, و شهادات دلتا شهادت و مانا قسم سره دیخوا دا شهادت نمورا صدق قسمونه او قسم با پا الفاظ و پا کم لفظ قسم کوم په اللہ منی نوفا شهادت و احدیم سم د یو یو وطې اارربشهدهې څور پهسمونه بلله په نومد الله ان نه لمېن سا دې انیقینتې د در رشت نو څور دله شاته بله ووي چې در رشت اول خاامې سرته الله نتلله علی ګواي و دایخ چې لااند الله علی پهدم یعنی په معمنې این کانا من القاذبین کچر تزاید درو جنونا دیبا پی انزم قسم دا سکر انزم قسم آشادو باللہ بوئی انزم زلو زامن تے لعنت لے گی د الله پا ما دے دا اللہ پاک لعنت بی کما چرتا درو غیلی خوا وید ان عنہالعذاب آن انتشہد اربان شہاداتین باللہ واسکا غلی پاتی شکن دا فخزمانه خبر را لګا نو دابس کوي وا یاد روان ها د فکایبا خزنه عذاب سشي انت شهدا اربع شهاداتم اقدا خبره سلور قسموني بل الله نوم د الله انت شهدا اربع شهادات اغاسی شپه په د فکه یذین عذاب غدا انت شدار بشادت غوای سر ز قسمونو نا پنوم د الله انه له منل کاذبین چدا سړی د دروژنونه ده اشهد بالله چدا سړی د دروژنونه لیکن وال خامستا ان غضب الله یا لا دله خامسته منسوب ذکر زقدر ماخذ داخل اول خامسته مستقله جمله ده والخامسه ان غضب الله في زمزل قسم بدذيسي انتشهد الخامسه ان ان كان من الصادقه فما اذا الله غضب کدا سړې رښتې روز غرض د غضب ذکر کا کرا ذکر د غضب د دا لعنت ندانې یریږي حدیث کې توکسن اللعن زنان ایو بلمای اللہ عمتان ڈیر کئی کرو نو دا بسوئی پا ماد اللہ غزب وی خواد پا ماد اللہ پا غزب وی کدا سڑے رشتی میں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ دا اللہ پاگ کله کلا بغیر دا جزانا و کلا پا جزا دا کالی ما زکر کری دریسا لول درا ولاولا فضل الله عليكم ورحمه كاني فضل الله پاک پتہ سماني ورحمت الله كاني الله دیر تو قبل اون کي او د حکمت والا لا حاج لكم العقوبه فصل بي سزا ډيرا ذره کړي فضل فضل الله نا مراسده الله پاک د احکامات راولېګل الله پاک د احکامات راولېګل ولولا فضل الله عليكم د د دوړونه مراسه الله پاک دا خکوونه را وولږل د فضل او رحمد دی که الله پاک دا احکامات نهوي را للی الله پاک ډیرته به قبللهون کې نو دجله کولاظبه ان د ل نه جا و کې اوتون من کوم اوس دغللسقاتونونه دي کدا خالصتا دعاز عشره زلاله هم نا مبارکی ناظرشید داغه په صفایک په دې ایتونو کې څه آداب دي مؤمنانو ته حضورونه دي مشرک منافقان ته نبی صلی الله علیه وسلم بچی کله ته ناغه بخسنه کوو د کومي بیبی بچرا خود نه ځان سره په سفر سفر بوتل په سفر ته لیدخه اخرش په دا دو یوځې کې آرام کوي عائشه رضی الله عنها تقاضا پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم تا پتاولګه چې دا لا خو چې واپس سره دی دي چې پخپل واړمنتي لا شو نو هار وسره نو د خپل خور نو هار راوړې واسه مرزەڵا نو دابیا تلې ده د هار پسې نو چې دا هار ګوري کنا نو دلته دتلو وکرا غل دي عائشہ رضی الله عنها کې همنګا دا چې سربې زنانو نو کنا خوراکونه خدا سره مستي خوراکونه نو بس هغه هودج اګه زنګو پور تکړه نه برکړه د پتو تن نه غږې انسان شته کړې بچ وا پس راغله پا فیل نه شتي دا غړیل تا ناس تا دا چې شوق مراضي طریقه دا چې تن بے شاته پرې خدل یو صحابي مقافله کې شاته فاته کې دا دا سوهابه چې کوم شو وو صفان من عصر بن عاصب بن سلمي دا صفوان رضی الله عنه چې وکټل نو چې دې دین شو دا پرنا وړي وا دی په وخت کله چې سطر نو ورغله کشره ولید لري واه ان لله و ان الای راجو نا غزر خپل مخ پټ اغه سو الی راو استاده ابسو خطا و ځکه ان بس تومره پوره دا حالات دغشی چ کله را ل مخې دیوزه کې پړا وا څول دا دي صحابه سره منافقانو پرابګړ نه جوړا کړه چوغره دي سړي سره تعلقونو یې دوه متا کړي دا بکړي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها سره چې کوم بینه محبت او دغه روزو کې دا هغه مظاهره ډېر کم واغه به ایمان به تاسو نه تبوست بل چا نه به تبوست کوه مأم نه تبلګه یوازلو ورته ما ایز افلار کرا زم نوور کلا پیدانا پرې خدوم ایز لاړش مختصر دا چې د میسته مور سره د شپې او تېوا اغه خپو خیدانو میسته ته خیره وکړي تاسو ګورئ دا شي صحابي ته خیره کړي بدرې اغه هغه خدادا خبر اکرې دا ثاني خبر ننداغي بیماري خزياته شه مختصر دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابو سره مشوره کوي سو ګورته پرې دا زنانا لري ریسو کو ته یی نانا دا پاک دا من زنانا دا ته جل وې جلبازیونه کیا مختصره دا چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دې سره ناشته الله پاک دا آیاتونه را لېګېدې عائشہ رضی الله عنها په بواشم چې دا منی خلا رااله وایې پیر روانه دا چکل وېه ختم شونه وې خندل زیره راک نو مورته وې چې دا د شکر باسا نو مې شکر یو خدا الله باسم چې الله پاک زموږ سره فایره ولېګا دغه په ماغله شيخه نو هغه کې عبد الله ابن عمر رئیس المنافقين سرکړه کا سغو صحابه کرام ته سر انس هغه متاثر شي یو حسن ابن ثابت مستخ مستحبني اساسا او دغه نن هغه مننه بیا دوله رسو حدم ور کړې شوی دیخ. او دغه منافق لن نه ور کړی شي ځکه د الله حکم داسه او الله ان اللذین جاءو بالفسق منا کسان شراط له وکړه پدروغه دغه عصبتم منکم یو ټولو د ساسونه په ځای رکی دغه مومنان خار لیکن لا تحسبوه شرل لكم غمان ما کوي پدیمنه پدې وا خیر پدې درو چې دا ساسونه د پارا بد بل و خیر لكم بلک دغه ساسونه د پارا ډیر غره دي الله پاک سورته نور راولې او ځکه کو صحابه نو ابو بکر ځلانو کډیتو ای ما یا بی اول برکتکم د ستا سودو ځلان لا پاک ثمه خیرون را لې کړی دي خاص سیو برکت پوس تاسو نه الله وی لکلی مریمینو مکتسبه مینه لیسم د هر یو د پار د دواین صدا دا هغه چې کړي دي من لیسمه د ګنا چا چې دا ګنا کړي د هر یو صدا دا اما دوی شاوې تاسو سره مې لاو شو د بل الله پاک صدا او ورکو د قیامت اولذي تولا کبره منهم له عذاب نازیم هغه سړي چې او چاتکړې دلوي ګنامنو ددو د دنیا د دنیا پر عذاب نازیم عذاب نوید بازو نسبت حسن رضی الله عنه کړه دې اغه حدیث نه استدلال ني سي لیکن هغه کې ابهام ده ښا عائشه رضی الله عنها چاوي چې ګر د صفاي الله والا سزا ورکړه ناګه دا مطلب نشو چاګه کو سزا ورکړې شیوا ځکه نور احاديث کی تسرید د آزاد د د چا د تق عبد الله بن ابي ريس المنافقين چې جړه دیو لیډره دیو خا لولا اسمعتموه حسن المؤمنون وال مؤمنات بانفسهم خيران دوس مؤمنانو ته ادب خي چګور کله چې زابه وطن لګیدلې نو تاسو با خیر ګومان کړئ او ولي نو کله چې تاسو دا د روغواو لريل چې ګومان کړئ مؤمنانو مؤمنانو خو په خپل ځانونه باندې خیر اندنه کوي او ویلې هدا یکو موبینا دا دروغ دي دا خو سرګند دروغ دا سری دروغ دي ځکه زنه المؤمنانو خیر لولا جاؤو علیه بیاربات شهده بیاوز دلتا زورن ورکی منافقه انتا لولا جاؤو علیه بیاربات شهده ولینا اوڑی دوئی پتی دروگ سلور گواهان فا از لمیان تو بی شهدائی پس هرکل چیران اوڑی دوئی راڑنا اوڑ دو سلور گواهان فولوئی کا اند اللہ هم القاذبون پس دا کسان اند اللہ یعنی پا حکم د اللہ کی دوئی دروگندی الله پاک کو صلوور گواهان د دې لپاره چې متاثص صلوور گواهان اے مومنانو چې ولې لګل چې دوسر غسلور گواهان نشتی خدا سری دروغجن دی ښا ولا ولا فض ولیکم ورحمته کنه فض الله الله پاک وتاثم نے رحمت الله په توفیق د توبې سره په دنیا کې او کې نوها مخره ستنې بو تاسو تم فی پا هغه سکه چې تاسو نه نوتاي پاږي کې عذابونه دي ماذاب لوی داخد الله رحم چې الله پاک تاسو ته توفيق او توبې راکا غو صاحب کرام پاک توبې وکړي یا فضل الله ارسال د رسول یا ارسال د قران استلقونه به لسنت کوم دا بیا زورنور کې منافق لرا کله چې هغه صلاة تاسو دا خبره دی یو بل نه پسبل جبو او تاسو ای پا خبل اخلو منی آن خبرتی نو تاسو در فاقی منی سدلیل ازیو یو یو بل دو ووری دو بس شایش و دا خبره و تا حصابونه حیینا نو گمان که او تاسو خبره منی چه دا معمولی خبره دا واسو دا معمولی خبره دا وو اند اللہ عظیم دا پنیز دا اللہ لیا با دا خبره دا دا دیر با دا خبره زکر دا پیغمبر بیوی دا او داسې تو احمد تاسو جوړوي غواهان د سر مښت ولولایس ان سمعه ته مو بیا وس ادا ورکي مؤمنان ورا اول نه وکړ چې تاسو دا دروغوا وريل چې وایې نه دي مناسب مونږ را ان تکلم به دا شخلو و زو من پدیم نه بلکې تاسو وایله سبحانك هذا بوحتان عظیم پاکد تعالی الله دا خوبه بد نه مړل ویه زکه چې غواهان ورسرنو او مؤمنان په مؤمنانو باندې خدا خیر ګومان کوي نو تاسو لا دا وینا پکاره چې دا خو بوختان دی یا اعذكم الله وان تعودوا لمثل دا بلی واده نصيحت کوي الله پندر کوي الله تاسو ته ځوان چې واپس نشتهاسو په مېسل د دې ګناچرتا د دروغ چا بل چا منی چا ددا دروونه دا بہتان نو اي تاسو سدا قانون راولې او بيان الله پاک تاسو عليات احکام ول ولواليم حكيمان الله قوه د حکمت والو اين الذين يحبونن التشي الفاحشه في الذين امنوا لهم ما ذابون لهم وزلتم صفات المنافقان وذا یقینا که سان چې غوره غنی ان تشی الفائش تو خورول د بدکارای په مؤمنانو کې د وفرع صاحب درنښت په دنیا په اخرت کې الله په دې تاسو نه پويږئ منافق ان الذين يحبون ان تشی الفائش دوی غوره غنی خورول د بدکارای د دې منافقانو کارسد چې په کې معاشره کوي بطکاریان زیات شي زناون از زیاد سینوتاسی اسباب پیدا کوي خا یا فاحشینه مراد بختان دو غره غنی شي فراول د بهتان چې مؤمنان س شپد نه ماشي ولو الله فضل الله علیکم و رحمته کنه فضل الله پاک پتازه من رحمت الله او کنه الله پاک شفقت کنه رحم کول کې اصل لفظی معنی کنه فضل الله پتازه و الله یقینا لا شفقت کون کہ رحم کون کی دی منگی دی جزا د فراداسی معنی کو لما نمازک امن کو محادت تاسو کې وایو پاک نه پاتې شیخا یو بدل کې پاک نه پاتې که الله پاک د علامات د نفاق نه را لګلې دا عذاب یې نه را دا قوانین یې نه را لګلې نمازک امن کو محد د رحمت ته غو د آداب او د علامات د نفاق وسته بي ور ایمان والو تا او ایمان والو مزه په طریقو د شیطان سوچ چروان شبه قدمونو د شیطان پسې خنندې خو وینا کوي د بدو کارونو د ناکارو خبرو فحشانه بدکارو منکر نه ناکارې خبرې ناکارا کارونو دواړي فحشا غپلېتې توي چې اقل ورته پلیږي منکرغه چې نقل ورته پلیږي كن وبه فض الله <سؤال> پاک پتا سمن اور رحمت الله چ اللہ دا سورۃ راولے من احد نبدا نبی اخلا شیدتا سنا یوتن چرے دسی شید توحمد نا نبی اخلا شیدتا سنا یوتن چرے څو اصول ضابطه بنوکان د غرهغه یو ګا الله پاک دا حد نه را لګرې نو بیا خربو زنا و نه کول کان ولکن لا یوزکی من یشالکن الله پاک پاکی غا چاله رچی را دایش ول لو سم الیم ان هر ثوری فارسم نه پوهای ولا یاتلیو الفذلم منکم وسان شان د صحابه کرامو بیان یې صلی الله علیه و سلم چې د صحابینو ګنا شهره لیکن موږ د صحابو او د ګناو خبرې نه کوو شان د صحابه او تو غرفہ الله پاک دا ګناونه ته ګنا نه دی ویل انته د کوم ځای نه رااله د ابو بکر رضی الله عنه د مامازو څو کوم خريم میستا بنی asa asa هغه پدې تو احمد کی شریک شوه دا اگر چې هغه ته صدا میلا وشو دا او ډیر غریبونو د ابو بکر بوسرا ډیر تا اون کولې لیکن قسم لقور والله لا انبق الا مستحب ابدا زبه چرته خرچه په مستحمنه چری چریونه کم غره زما په لور منه ده بدنامه و تړلا الله پاک دایا تراولغه ولاه اثل الفضل منكم قسم دین کوي فضیلت فالتا سنان دما او مال دار ان ای ايت اول القربى دو کولو خپلوانو ته امسكينا نوتا محاجرین فی سبیل اللہ تا ور رشتہ دار مون و مسکین مون و مهاجر مون و کنه کډې و ډېرې وړې صفاتونه و ول يعفو معفری ور تکای و لیسفو مقدته نه وړې درگذری ورته و کی بیا الله یلاته حبنا یغفر الله ولکم تاسو ګور نه غنئ چې بخنو کی الله پاک تاسو تا الله پاک بخنه کنه کوم کې رحم کې لري خله چا ابو بکر الله عنه آیا تا ورې یایم بلا والله یا انا لن نحب وان تغفلنا فصم بخداي الله زدا ډېر غوګنم زړه دا محبوب لګاړم الله چې ماته بخنم کې خپل اغطاونه امداد او سراب یې جاری کړې ده په دې کې داسې اخلاقيات بچا کې راشي وګوره د صحابه او شان اي صحابي کدي صحابي غلطي د سره تر عداوت نه ساتي د سره په کوز نه ساتي او دا مسلمان دی پاسی صحابان پاسی دی گوتا پورتا کئی شیع مسلمان قادیانی مسلمان او دا بل بری مسلمان طول مسلمانا المسلمانا نصفت این لگی خواه هر یو بری تمنیلہ سویزا مسلمان اِنَّ الَّذِينَ يَرْنُوا لِلْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا گُرَئِ منافقان. مُنَافِقَان لین مون محانه یخنا کسان چې په دا لګوي محسناې په پاک دامننو الغا فلاتې ساادګانو چې ددي د بدو کارو نه سر نه خبرې دونه داسې پ د اومهات مومنې د الله نه دهغې نورې مرګري الله پک د هغوی سومره شاندي کر کوي الغافللاې چې ساادگانانې د ویلکل الممنات ایمان والديلو في دنیا لانت کړی د په دومنې په دنیا کیخرت ی دوی د بر د اضوي اګوره چې خلک مت را شي که نه نو یو من په د غه دی کوی ب کو به دوی منې د دوی جب او لا سونه و خیت دو داولې من کارو عملون پهې چې کوم کارونه کول دوی پک لا سونه م دوی پې پوم دو پ کې خبره هم کړی الله و چې تاسو یو پاک دامن نرا شاید دق اللہ سناؤد دقا خلیت آو په دھمنی سکئی گو ای کئی خان یوم ایزن یوفیهم اللہ و دینه ملحق اوز بشارت ورکی ایمان والا و لرا یوم ایزن فدغرز او ربور کی دویلر اللہ یوفیهم اللہ و دینه ملحق او ربور کی دویلر اللہ بدلت دویل حق پورا وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ فوبشې دې یقینا الله حق دی المؤمن کاراکون کې دا حق ده باطل دي لازمی او متادید وړ استعمالي الخبيثات للخبيسين والخبيسون للخبيثات اصل کې دا مخې يوم يزن اصل کې دا مخ سره لګي دا او دل توس الله پاک ذکر کوي تخویف نرسو دو بشارت ذکر کئی موملان را اخری بشارت دا یوم ایدن یوافیهم اللہ و دینهم الحق دادا دا و منافقین اصر لگیچے اللہ بولا بورا برد نور کی ادوی با پوچھیچے اللہ حق دے اللہ حکار کرون کئی دا حق دا باتل لے دا بورت د پتہو لگی الخبیصات للخبیسین برا سمانا خدا ذا الخبیصات خدا ذا الخبیصات للخبیسین خبيثي خزيته پاره د خبيثه سړودي او خبيث سړي د پاره دم اولي تو خضوري او پاک سړي پاکي خزه پاره د پاکو سړودي او پاک سړي د پاره د پاکو خزين د پاک پاک دلیل نه پسات په اسمت او پاکي دا چا داسوا جو مطهرات د پیغمبر د پی بيانو يو اولي ته خزا د پیغمبر بيبي نشي الخبيثات للخبثين دا ګراله سفر العموم ذکر کړی مسادی کړی پلید کارونا پلید رسونا او دا داسې لیل الخبيثينا دا د پلیدو خلقو کار دي الخبيثات ګاندا کارونا بد کارونا بد اخلاق للخبيثات دا, دا خبيثو خلقو كار دي د پليدو خلقو كار دي اول خبيثون للخبيسات او پليد پیدادي للخبيسات پليدو او طيبات للطيبين او پاکي خبره للطيبين دا پاکو خلقو كار دي وتيبون للطيبات او پاک پیدادي پاکو خلقو لرا شیخ صاحب رحمت الله علی محمد طاهر رحمت الله علی بادا ترجمه کوله اولائک مبرون مایاقولون الله ودا داسه کا سامني کنه چې ددا کړی شي داغه خبرونه چې دوی وای دا دوی چې په سې کوم خبرې تړي دوی کې دا خبرې نشته دا ډېر پاک صاحب خلق دی دہغ پرتونواے سکون کریں د تو د پاا بخشیشتے ہورے سک کے ساتھ منے یول زیہ منو لا تات خولو بہیان غیرہ بیوتی غیر کو گہر دا سالور صول دے زده کڑ کن دا د پ مل کی جاہے کڑ فشاہ بختمش ختم شو او سوصولوچچے بعدہ خبرا او خل و ما تکئ رحم پہ مک چا چې ز ظلم او عدوان کوم سزا ولا ورکه پلیت کار پتا سو حرام ده نه بځای پا خلق باندې بادنامو آهي او چا چې دروغ وينو لعان وکاي الا اصول اربع لدف الفحشه وزا غيده پر مبادي ذکر کئ سو مبادي وو چکو فحشه چې په معاشره کې پریاست کې په علاقہ کې بندگی کړه نوراشه ته وو خبره منته عمل وکه اول د کورن نشورو کئ چې یو بل کرځای کنه نو بار نه سر مدن نه کاخ مدن نه کا بار نه اجازه ته غواړه اے سړیا زرا قلم السلام علیکم مرای تازه کا ور وټانګا و درې زلا واپس او کناوی سړیا تر اخلي ویو جو زمون خپل نه غنه تمنګا خپل وی نه غنه او دا ستا تکس وسر نه پسی نه د محمد دز ویدز ویدز دز ویدز یو لر به جوړ کړی یو تنبر چا افکری نه وعده کړی او ټول خپل ټول بورګرز دا ادب دا شی دا لوی تفسیری غوړې وختونه غوړي دا پوره وخت او دا پوره روزي دا صورت سره وینواله مزه وس موږ له قران ختمه ولې په داسې ماحول کې چې دا کرونا ماحول له الله پاک امداد کې زمنګ چې موږ 70 ورځې سره قران ووی وخا حالانکه دا ار دې را سخته پاپن دي يا والذین امنوا لا تدخلوا بیوتن او ایمان ایمانوا لا امدن نکایګي کور ته دخل کورنا حتا تستانسو ترتی چې اجازه وت واخلای او تسلموا له احلیان او سلام ہوئے ہیں دا اوئی پوسید انکو وائیں اجازت وغاڑے امام مجاہد وائی سلام دیت استیزان دا دینا مراد دیتا سلام ولی استیزان وائی اگوی بی ای وجهن یا تعارف و کمی طریقی سرچی دخپل تعارف وکر یا قوی السلام علیکم <سلام> آدھ کنو دری زلو بدا ہوئے یا دری زلو ور اٹھنگا وائی آمارا تازہ او حتہ ته ستانه سمانه دا وکي تراغ پوری چزان ورته معلوم کړي په اجازت غوښتلو سره نو چزان دي ورته معلوم ککنه نو بيو و تسليم و علي حالي چدان نه لړنه بیا سلام و دا دا دادا دا سلام الاستیزان دي ته وای بار نه به سلام السلام علیکم لا تر نمي تليخا زکه چ احول استرغو حفاظت ته دې د کور حفاظت ته چیاو بل نه پردو کوي مېل جوړ داسي نيوي ازادي نيوي د پښانی په منډه تاګراته ګونه ني د ډنګرو شاني ژوندګي ني د انسانانو ژوندګي یما ما کور دې نه ترول کور دې نه پلان کې کور دینواله کدن تاسو ترول خوند په دې کور کې به نور شوقي کنا د زما ما یو مهارم نه تلس غیر مهارم سره زیاده پست غیانون زندگی دا الله وی ادب او خو چکوره معاشره پاکول غړا ازادی ما جوړه وای آزادی ما جوړه وای لګبا کو کاي خا چې زه راځم سلامونه واچو اجازهت واړم دا بغوري تاسو لپاره ذدید لعلکم تذکرون ک یاد لرheta سودا حکمونه دا حکم تاسو یاد ساتای فایلنم تجدو فی احدن فلا تدخلوها پز کا چرتا بیان وو مې پدې کور کې یو تن لرا تننه आवाज رانه نه فلات دخل وا پزې کور د دننه شي حتا یو ځناله کوم تر دې چی اجازه تو کړې شي تاسو دننه سړی درته आवाज وکي استا سو مهارمدا आवाज وکون بیا ځه در せتر مسله نه بیانې صدروسه سوره الاحزاب کې به نه وي وایې نه قیل لكم يرجو فرجو او چې چو تاو ستا واپش شئن واپش شئن واپش شئن واپش شئن واپش شئن دا خواب پاکا ورکی دا دا طریق استاسو دا پارا دا بدنامه نه بچ شئن دا خشانی چی میل جول کئی نبیابو یو کنا اشنئی دا خواب اشنئی کووی واپش شئن واپش شئن زا محشری کمرک اناسو شاگر دراغ عمر نمی اون اجازت غفتا اا ادخلو او را غی اجازت غفتا ا اغه وسره علمی کلام شروع یا عاشق عمر الله یا انصرف عمر لا یا انصرف او مون صرف نه دي عمر نه واپس کیږي خبر اعظم شي زانو کې را سورفا دي وکه زتا نه پیژن زخل کار کې اخته ول لو به ما تا مل نه الله پا کارون چې وي تاسف وره لیس علیکم جنا نه تدخل بيوت وزاره کوټه نه دا استوب نه کوټه چې خلک پکې استوب نه کوي خزا فاتيجي پکې ما فیملی پکې پاتې کی اوس پا بار بازار دے دکان دے منډي دا نو هغه کې وردا سختین نشته نشته د پتا څومره ګونان چدان نشي کورونو تا غیر مس کو نه تین فیان چې اوسې دل نشي کېدې باغې کې قمتا اولکوم متاع الکوم باغې کې فایدی وستاسو سان لسته اخلیه سخرسای هغه یو کور دا سه د چاغه د فیملی کور نه ده نو هغه کی خیر دے. دی التا سلام والاستیزان نه ده هغه سلام د تحیه ویا مسلمانان سلام باسی بیا و سلام علیکم داغه سلام د استیزان نه اجازت غختل نه بغیر اسی لارش سلام علیه و سلام خیر خیرته ول لو یا لو ما تبدو او غلطه د غلط پنیت ذکر دکان نه بس شي پټکه منډای نه پټکه پلسنا الله په دې هغه چې سرګند وای تاسو هغه چې پټ وای قل للمؤمنین یغذو من افصار وای يحفظ فروجهم د کور حفاظت شو ميل جون ازادي خط شو کنه علاکه چې وځو سلام السلام علیکم اجازهت بغواړو بس دا یو قانون جوړ شو دی کړي کې به موږ یو بل سره زوريشتداران روونه ترونه زمونه او نه سابيانې ودیو بل کرزون وره اس بنوځي اجازهت بغواړو پاباندي ولا کېت اوس دا خبره خود د سترګونو جوړي زك ان نظر ببريد الزنا دا خو یو ډاګي دی کنه دي سره تمامه خبر را ش د سترګو حفاظت وکړه د سترګې د محفوظه شوې نو یوه حدا پره بچ کې ازکه خبره خو دې نظر سره جوړيږي تعلق تا بیل عشق حتا عاشقا فلما عشق فلن تملك یو ځل چې دېړو دسترګو دا حضرت یې وډاګی دي یو لار نو چې ځل دېړو بیل بیا لاړې نو الله ایمان والا او توين قل للمؤمنين وايمان والا او تا يغزو من افسار کتا دی کی پاستی کی با دین نظر او نخپل او یحفظو فروجهم حفاظت دی او کیلو د خپل شرم گاونو د بربنوالینا د زناونا صالح اسکا علیهم دا طریقه پاک اسا ته اون کی د تلرا یکان لا پاک خبردار دی پاغه منی چوي کوي ور یخزو من افصاره عرض کی نظر ک تکول نه دی کوم ز کی چې الله در ته ویلی ک تکا غیر محارم او را حرام شی زونه تمګ ورکهنه چې کوم زیکستان نظرمنه دی نو یغوز منفسارم کته کا بازي نظرونه هر ځکه سر کا تکول نه دی ښه هر ځکه سترګي کا تکول نه کوم ځکه چې الله وی سترګي کته کنه وال تکته کا او جنا پری محارم نن لري لن ورته کورنه پون دی ولا چرتا ولاړو یو سړی سر خزر آوان آغی پا. دا پوند دی پتی که آغی چول برقم یا چول سویده تالیبان دی پوندو تا گوری فا نا دا, دا پوندو تا گوری فا پوندو تا نو گوری خوا ویحفظ و حفاظت تا فرو جسده اصی آورت مصر گندوی زینو تا یه مصر گندوی اگر دا طریقه دا تاسو تاسو پاکی خیشتا طریقه دا دقررن کې الله <سؤال> پل مومناتې و مومنو زنانانهو ته چې پسې په زونه خپلزانه او نظر دکه تکه پهلهې ځینو نظر ک تکه و خپ دا او حفاظتې کوې دو د وسااتې خپل شرمګونه د بر بنوالینا د سناونه ځګکه شپل اوورت خو راې د ص دپاره یا سې چاته دا خودلو د فاریا د جناو د پار اند ضرورت به بنیاد خودا خبره نو دريقه ابا دري اصول ذکر کړه یعنی دری آداب نو کورونو ميل جو ازادی ختمه اجادت واړې اې سړو خپل د نظرونو نیفادل ته کوي خپل د نظرونو نیفادل ته کوي بي ولا يوب دينا زينته هن الا ما ظهر منا و ذي مني لګه تفسيره کوي ولا يوجد زينه تكن الا ما ظهر منا ندي سرغنداي زينته ونا زينت الا ما ظهر من غور زينت دوه قسمه ده. يو خلقي دي بل كسبي دي بیاغم دوه قسمه دي ظاهري او باطيني هر يو دي خلقي زينت سره مخ بدن دا الله پیدا کړه او کسبي زينه صدې جاميري کاليا چوللي رنگ لګوللي رانج لګوللي اوردر مودر لګوللي دا ظاهر زنه پرا دا زینت زينبيخه زينت زې سره مړوان ده زينت زې مخ ته يو يختدي بدل دې دا ټول زينہ زینې نو مانس والا یو دېنا زینہ تحنا نبر سرګندې دا جنا نه زینته تحنا ټول سنگار خپل زینت زینت خپل الا ما ظهر منا مگر اغان چیک کار شي خپل دا غینن زهره وی ولې ازهره نه وی چې دا بخاره کینہ نه پخپله کارش نماز زهره نه سي شه مراد درې زهره دې لفظ نه ښکاری تا چې دا پاسه دا ورقای چې چول عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چاہتا پوسوکو چې ما زهره منه څه شه دا غټ پړاوني واچو بسترګه ښاره کرا هغه کې دا غوتې ښاره شي داسترګه ښاره شو دغه ما زهره مینا دغه غړ پڑھاونې چا شو نه تا ما زهره دی ځکه دې منې خپل بل بل نشي او تسلسل راځي ګر او ابن عباس رضی الله عنه چې ما زهره مینا ویل هغه الکوهلو والسوار والخذا هغه څنګه ذکر د ضرب مراد ته هغه مظروف دران جو زه دسترګي غدوانه سترګي وي دغه مړوان شو دغه کوم ځای مڼچې نه کرېزي مکرېزي لګي تر ټولو د سنگار ځای نه اباسو چې دا ویلي دي چې حدیث کې راځي الوجا ولکفن فین ظهره حرم را دي مړوان مړواندونه او مخ مخوې دا پدې ستر کې نه اول خدایدا چې عمل د صحابیت او توګو راي یو خدایدا چې په دې حدیث د قابل استدلال نه او په دې منته تمامو کلام کړه ده لیکن یو حدیث دی لیکن عمل د صحابیت او تاغینا خلاف را روان شرطه یو صحابي مخنه د سرګان کړه تر دې پوري حدا عشر ونزلان و ويرحم الله نساء يرحم الله و النساء المهاجرات الله پاک دا مهاجر او زنانه ومن رحم وکي هغه سم مخونه پټول ټول بدن به خپل پټاو کچر ته مخ پاینه پټیدا سینه پاینه پټیدا نو کپڑا به ورو سرو لګه وپیاچول نو مختصر د دې من خلای تفصيل خو ما زه حرام مینها ما ظهرا منها نا ظاهري دغه کوم لباس دی بورقه چي دا يا پړاوني دا ونه مراد يا غسترګه چي پړاوري وي ولي اغه د وړي ګوته اغه سترګه اغه دنه مراد چي باغيموني په لارې ځي کنا ولي يضربنا بخمرهنالا يلبيهنا ګور قران كريم رسوم مرت کي زمانه د جاهلیت کې وسمه اکثر زنانانه چېلوپټه چې شاته چې داې کې شاته بر نو دا د سنو نمای شي دا د مخ نمایشي دا د ب ایپې ته چ د پوزیشن مفلرګې الله ونا نه واې چې دو په ځان منې سا دې غټ پړهونه وال یظریب ن کې ې نه وا ځان منې واته سه تار ی خپلې غړټ پډاونا علا یوب نه پګریوانونو خپلونه یوی ویل دیخه نه کو سوکي د فارسیبانو جیب خودي طرف ته چشا طرف ته نو الله پاکه علماء موږه پیدا کړی دی امام بخاری باب خیره بابو باب الجیب علی الصدق مستقلی بابخه جیب په پسمنې په سینه باندې ګریوان په پسمنې جیب په سینه باسو خورت رستہ کړی نو خاطر لو پټا په هغه پړاو پړونه چې تمام بدن پټ کی تمام بدن ولې زرب نبي خمر هن اعلی یبن چاګه کې تمام بدن پکی پټ شي ولا يبدين زينتهن ګوره دلته ستر مونږ ته نخي دل فداوي چې ولا يبدين زينتهن نه بس ار غندې دی خپل د زینت زینا دول سنگار باندې سرګنګ مخ باندې کويوب دا به ارځي کې نه کوي ارچا ته باندې کوي نانا ولا يوب دينا زينته هن دن نقور کې دن نقور کې ددا زنا ورته د ستر پران ستر مسل دستو حزاب کې راځي دا سرګندې باندې د دول سنگار زینا سجې کې وقور کې دنه او چاته به سرګندې والا یوپدی ن زینت او نبه سرګندې دوی ان د زینت دول سنگار خل الا لبعولتهن مگر خوندان خلو ته تا... نو خو زه کې د اتفاقی دی څنګه چې خوندان وته خینو نورو پسې ذکر کوي دوی ته موږ راشه دې ته سې سناي مجبور غورماخې استثنا هغه هغه دا اوس استثنا اختیاري ذکر کړي مکی ولا یبدینا زینتون الا ما ظهران هغه استثنا هغه هغه اجباري استثنا وا تصق قسم بتا سودا کنه ما ظهر منا هغه چې په خپل سر غنشي هغه یتا مجبوره وې او دا استثناي اختیاري دا نَبَسَر گندئ اندامند زینت ول مگر خوندان وخبلتا او نا يا طلاران وخبلتا او ابايه يا اسران وخبلتا او ابنايهن او امنايه بعولتهن يا بنزو او بني اخوانيهن رونو وخبلتا او بني اخواتيهن او وزو مؤمنوتا او ما ملکات ایمانونه هغه چی مالک دي خیل اسونه دوی دا ما ارځه کې د عموم نه پارن ستینه نه دی نه مراد دي مرایان نه دی مراد صاحب سید ابن مصیب وی چې مراد د دینه سے علاما للعبید مخبل نو دلته وګړ ډیر کسانې پهې ذکر نهکړ بعضې په اشاره تون نه سره ماما خبر ذکر د معمه خبره زییک کوي ځکه چې خور اوواه په ک راله کله نو هغې سره پراک واخله دا په اشارهتون نه سره ما. اوید تا غنا غیر من الرجال ررجال یا هغه خدم مدګاران چېدي دشهوت بالاه می نه ریرجالې د نرینم خدمتګار دې په کور کې ودا شهوت والا نه لا تش ته لی المر ولا يعار عليه الرجل چر ځانانو ورته اشتها کی یو سړی په بدن نه غړ اعظم زینو کې بوخا د کسبي سړینا د کسبي نه بچا ستر نه کا منو کسبي نه سوچ کور کې ابیا د پوخانې زمانه موليان صاحبان فقور کې بدن نه سم مناسب نشو تصور چا دان شګوري پیر بابا چتوي بچي وشه وي د پیر بابا بچي وشه تصور دان شګي دی نه نه غا خدمتګاران چا غداسي ششاتوري ماتوري ونيف بیا وی ولا یزرب نا بیار جونې هینا دا بل قانون دا پینځم سلور مخه لا چا ډول سينګار زې دول بوسنګار زینب نخارا کوي دلته وی ولایا زرب نبیار جولینا ان دی وی پورا الله وی دول سنگار زینب نخارا کوي زینت زینب نخارا کوي دی خو کالیا چول نو چې کالیا چول نو خو چا خونې کالیا خو دی چا د پاره اچول چې خلک مي ویني دا خدي چې دا پودر موډر ازان مې دار نمایښونه چې خو وی چې شکر ته وو نو یو زنانم <سلام> برقه اچوله ده نو کاله اچوله ده و یا خود زمان کاجی خود چونی دا خود پیندوشپا گولا کودی دا لسولا کود نو چیزی نو دا سفتن خودن خودنو اخپا تاورا بریدن نو خلق زن تمایلکی مور اللہ پاک اخوڑا بنده ایخ ارسول نو اللہ وی والا یزر ابن آبی ارجو لحن نو دیوئی زبکی در پا خبری پون دامن یو یعلم ما یخفینا د دې د پارچ مالم شیرا چې پټ کړی دی من زینته نه را کالو خپل او چې خلق د د کالو د شرنګاري په وا نه دا ورته نه نه دا کار وامه نه کوي هغه الله دا پینځه خبره زی کړې و به الله شمعا اې دا خبره خو من طول کې لګې لريشته د کور د ململا دا د نظر حفاظت نه زنانو کې وګورا دا ټولې دا خبرې شته نو الله هیته وي د الله ته وي توبو با سهلاته په ګوندای مومنانو د دې لپاره چې کامیاب شي سزه می پرې نه خو د اوي لم يزروا علی اورات النساء پرې نه خو نوای الله بندگانو موږ باندې خا اوي تفل لذينا لم يزروا علی اورات النساء یاغما شمن لم يزروا علی اورات النساء چینهې پوښ او اوراتو د زنانو هغه ماشومان چاغو و دې خبرو د شهوات ومنتینه پوي اورات نه پیژني شرمګام مرنګام نه پیژني چې دا څه ده پاووس خو ماشوم په دښنه موبایل ور سره پروت دی هغه د موږ نزيات کوی خبره ګرانه کړه وان کې هل آیا ملکو وصالحین من عبادکم ګور الله واندان شپګم دا ذکر کوي ادب شپګم دا ذکر کوي چې یو سړې زنانه د کونډا شوا پني کاي یو سړې کونسو د دوره نه کا او کوي ځکه دا سي چې بيوادي نو ګرځي را ګرځي خطراته نکي دي شي ځکه چې یو زنانه زواناله بیا یو نه ایذونه درې نی بیا د مجاهدینو مؤمنانو قرونو کې خوکون دي زیاتې کنه مجاهدين مؤمنانو خمر زیات نو چې کونډاله پنې کا ورکانو کون دېنو نو دي نکاو کې الله وي وان کې هلايا منكم پنې کا ورکې نکاو کاي لوانډان ہوتا منكم د تاسو نه ديګي تا امين دې واشه اياما د دې اطلاق په مذکر غواړو منکي خځه تا کا کور نه سړې دې لوڼنګ نه مې نه باد کومونه کان د مراهانو تاسو سنا د ویندوس تاسو سنا نه کان د اومېنان دي تاسو ویندې هغه په نکا ورکه اوس یو خځوي چې یو سړې دې چې کونډه ما خځشتې لیکن پیسي نشتي دمره ضروريات نشمپورہ کول یا الله وی تو شرط دوی محتاج وی یو غنی یم الله دو مالدار مالداری بور کړي الله تعالی درا تخفل فضلنا الله به مالدار که وسړی د عفت پنیت سرني کا مال الله وریا ورې مانځاتای وسړی وعده کوي وو ذنکې پدی چې ضعفې پاتې شه حدیث ته پاغه کسانو کې او قصداره چې وسړی نه کا کې پنیت عفت منو الله پاک مال فراختی او د آیاتوم دغه الله پاک فرغا علم والے ولیصاف فی الذین لا یجدون نکاح روز یو سره د خالص چیرडला س شی ور سره نش سره نش کور نش پیدا کوله مہر نش ور کوله بهټ وډه نش ور کوله نظام دی خب بش ساتیا کسان زاند خب بش ساتید بد کارونه کسان لا یجدون نکاحن چه تاكيد لري د دې کا کولو حتا يوني هم الله من فضلي تر دي چې مالدار کې الله پاک دې د خپل فضل ولا الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم بلکي ول الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم دا بس دې سره داخل نه ولزي نه يپټون الكتابه کور معاشره کی چکلا وين زي زياتي وين زي مؤمنانو خو په جهادونه کول کنه غنیمتونو کې وې زمې اسړو آزادي کوي کفاره کې آزادي کوي اظهار کوي عز... دې سره معاشره پاکي کوي دا اغا غلاو غلامانونه د وینونه معشره صففا کوخ ځکه د دو میل جول زیات دي که نه او پهخوا به خل خو د بدو د پاهسااتلی پیسې پیګټ دی اوس دی کې اتنا کوي که غلام دی یا د مقاب کوي دل غواړی زا ددل غواړی پیسې سر نیکل سره وکه چې دومره مر کې اتماله پیسې را کو یا کسان چې لټی کتابابت دا غا چانان چې مالک دي په خيلاصو نه تاسو تاسو مرایان نفقاتهم دا غوي سره کتابت کوي مکاتبه دکل وسره کوي ان علمتم في مخيره کچرته تاسو ته مالوی پاوو کی ایمان مؤمنان برکه پیسې ور سره نه موږ تاسو ټولو ته وې کنا واته مال الله الیذیا تاکو ور کوي دلا مال الله غا چې تاسو نه درکړه ولا تکروا فتياتکم الى البا داموس اوم ادب ذکر کی چې وینځي به ساتلې هغه باندې به سکول ته سیبه غټلې د فرنګي پیغلې لونه ساتي چیر اخرې اشتباه راځینو ته سیبه پیو اخ الله اذا محمد صلی الله علیه و آله لور پیغلا شوا مستحق زمېله او شون ورکا دیندارای ته وګوره نوتلتا دو طریخه سره لګي ولا تكر هو فطياتكم علل البغاء حضور مکوې پوین زو خپلوا علل البغای د زینا کولو کچرتا غوې غوړي تحسنن پاک دماني اته د پرچلاتو ی تاسو سامان د ژوند د دنیا ن دلت بیا دارازي چې زور مکوې ان اردنا تحسنن ان اردنا که تحسن غوړي نو علل زور مکوې چې تحسن غوړي نو بیا خیر نا اصل کدا ان اردنا دا کید د تکرهو د پاره دا کراهیت زور کله چې کله دا تحسن واره بغدامنې غوړ نو چې بغدامنې نه غوړنو بیا خو زور پک خبره پکې فات دنه شو آزادالمصیر ابن جوزی وای کنا دا از ان په معنا دا از از اردنا کله چې اغه بغدامنې غوړ از دا خو په وینځو به پیسې ګټلې هوی <متحدث> مننی به زور کوو زیاته به کوو الله دا م کوئ ختحيات نه ځانې چې نه کوي مراې حې الله و زیاتهیم کوئ په ج کو پلومنېل بغاي په نه کولو د ن کااب تر کې کا این نهته حسان ک چېرته غوی نقا غواړي هغوی من <متحدث> پهنی کار ورک او تا په ننیکانه ورک کوي د ولې ت حیات د دنیا د د پااره سو تاسو ټئ سامان د ژوند د دنیا چې پیسه او په واخلم دا سه کور ګوري کنه الله او مې یو کرهونه هغه څوک چې زیاتیو کې بدوي پس یقینن لا پاک مې بعد اکره نه پسته زور نه پدوي مانته غفور رحيم لهون غفور رحيم دا دوی په برابر مخنه كون کرام کوي كون کوي په حد کې بیا زنانه او د نارینه ویا فرق دی بای زینو کې زنانه حد څخه چې دې چې کله اکرايږي ولقد انزلنا اليكما ايات مبينات هو سترغيب قران كريم او ترغیب د ایت تورکای چې په دې ایت عمل وکای خامخ یقینا رالیګلی مونږ تاسو ته حکمونه مبينات واضح واضح د ایت د صورت کې سمرا واضح واضح حکمونه رااله دغرهنګ و ما من الذین خلوا من قبلکم او الی گلی دی منگا تاسو ته نمونه دا هغه کسانو چې تیر شي دی مخکې دا تاسو نه په نور رسالتونو کې وموعظتا للمتقین و عز پر المتقین و دا الی گلی الله نور السماوات دی مسل نور کمشکاتن فی مزبا دا سورۃ په ختمو خو په غاړه سرکې نه ښه برې تمګورې سختې خمته او ان شاء الله دی زینوز وباب وتی اور دا داور توحیدی راوڑا اور دا احکامات بیان شو مقصد صده ناللہ توحید چه قوانین منی حکمون منی وعقیده دی خراب دا نسکے ورسل دیم هر کله مشرکانو و منافقان و پرابغنڈا اکڑا ایمان ولا بدنامئی عائشة رضي الله عنهاي بدنامه كريو ده پیغمبر في بي بي ملي بدنامه تدلل وسته مقصد ده پارا چه پا مل کی تیاره راشي کان دارانا ده توحید ختمه شی صحابه کمزوره شی پیغمبر کمزوره شی اغود شرکیاته ده, ده رسوماته تیاره خوروله مقصد ده ده, ده خار خواللهوی اللهو الله نور سماواته وزرز ده نور مناورن ما ناقی واجب امانده مو دبیر سره کوي لیکن غوردا دا چذلته نور په امانده مو دبیر سره وشي الله هو نور السماوات والارض مختصر مختصره زه الله پاک تدبیر قبول کیداس مانو نو دظمکهره بدي اسمانونو کې چکهو انتظام په دې اسمانونو کې چکهو تنظیم چلول کې دا, چلو دا الله دا نقطه ده نه افضال لن نبی دی نه ولیده هي څوک نه ده الله منوبر دی الله مدبر دی د اسمان د زمکه بل څوک نه ده دا عقیده ورې پزړه کې کی کېلایخه چې تدبیر د عالم یو الله پاک کئ مدبر د عالم یو الله دې مدبر د عالم شیخ عبد القادر جلالی نه پیران نه دی اولیان نه ایسوک نه نقطه باندې نه دا دا که دا ستا پرडक کیه ناس تک اناو مسلو نوري هي دي نور نه اغه نور نه دي مراغه نور خد الله صفات دي مانو کای مسلو نوري صفات رنا د توحيد الله پزړ د مومن کې څنګه د کمشقاتن پشانت دات په چیرې فيها مزباغون چې په دغه تاخ چې مزباغون دیووي یو چراغ دي او بلیدون کی چرا دے رنہ کئی خوا المزباہو فی زوجا جتین عام مزباہ ندے دا مزبا دے فی زوجا جتین پششکی بند قرآن و خلخا رنہ و گر بل پششکی بند دا و گر ارسا پششکی لاتین رنالا ور کئی گیس ششکی بند دا دا چینہ ششکی بندن از که انها کونکو بندوریون داششا دا گویا که دا خو سطور پڑقیدون که ده دا سی پڑقوی لکه سطور پڑقوی دا سی دا سی رنان دا دا سی خدا رنان دا مزبا دا دستازی نا راگلی دا دا چراک دا سیشی بل شوی ده گورا دا خوب بجلی دا کن پا تیلو یا پا سیشی بلی نطق شرار چه بدغه تاخشه کي دا د ستيشنه بلشه ده الله وايو قدو من شجراتن من زيتن شجره بلشه ده دا من شجراتن ديوونه نا ديو تلو دوونه نا من زيت شجرهن دو تلو دوونه داونه څنګه د دا مبارکتم دیر د خیر او د برکت ونا دا دیر د دا خیر برکت داونه د صد زیتوناتین د خونه ونا دخا خلاء شرقیۃن ولا غربیتن نہ مشرق نہ مشرق طرف منیدان نه د مغرب په طرف منیدان نه داونه دا په مشرق کې دا نه په مغرب کې دا دا په خلیج م مالکو کې راځي د زيتون داونه دا نه مشریقي دا نه مغربي دا, دا یا سم انا شرقیه ولا غربیه نم مغامخ نورتو ولا لادا نه پوسوري ولا لادا نم مشریقه نم مغربیه سم انا نن ورث خالص ولا نه خالص پوسور کلن ور کله سور یا کاندو زيتو ها یو زیو نیسی خریبدا چې رڼا ده تیل ده دی یو زی ورڼا او خپل رڼا کی داسي چمګدار تیل ولولم تمسسونارم اگر چې نه ورسیده لور تاور ور کور ته نه ورسیده آسی په دې تیلو کې وړې خپل یو چمک پر او تیرا سي پړقي کی داسي او کا چرته ور ورته ورسي نن لا نورین رڼا دا لپاس ذرنا لپرڼا دا لپاس ذرنا داس بیا ډیر رنګا ني جمع کیږي پړق وي يهد الله لنوري من يشاء رسول الله پاک د نوري توحید تران دا توحید تا هغه چار الله او غواړي او يجرب الله لهم مثال بیان پاک مثالونه د پرد فیدې د خلق الله هر سم نه پوي وس په نشو شارف یو يورسال علي کله رحمته الله له د 500 څخه زیات طریقو سره د آیات لګول نهويا دا سره نو صرفي د علم کلام په انداز سره منطق د فقيه د اصول زاد تمام د شي لګول نه د علم الله پاک خلقو ور کړی او مونږ د آیات په ترجمه الله پاک رحمته خوش بیا مونږه قران ته کینو لې وکړو نن سوابي پلان کې شیخ او قران شیخ اروو چې د دنیا نه تللی ښا الله پاک هغه له وتعمق تن په ته ده خبرې پويدل نو خبر. اوس خداینګي خبرې و اوس له غوي مسلو نورې کمشاتن په میرزبا ګورا رڼا د توحید په ځړ د مؤمن کې کمشاتن دا په شياند نه چاله د میشات د مومن سینہی مشابکر دا چا سرا دا مشکات سره دا مشکات تے خوا سینہ دا مومن دا مشکات تے مشکات کے سو مصباو دن پا سینہ د مومن کی رنہ دا ایمان پر دا رنہ توحید تا دا رنہ دا توحید پا سکی دا مصبا پا سوجاجہ کیو کئی دا رڼا د توحید پر زړه د مؤمن کې را د زړه د مؤمن کې دا, دا او ازو جاجت کان نو کا کو بندریون ګور بیا زړه د مؤمنه مشابه کړ د شیشی سره ځکه شیشه کې رقت ته صلابت ته شفافواله ده صفاواله د قرنې زړه د مومن چ کوم دی سفا دی د حسادو بغدونونه د ش ک یادونه دالکو سخم دی بیا دغه ره دا بالا شید دشي نه د دغه می د من شجره ت مبارهکنه د مومن دا ره ده توحید چه په زړه زړه د مؤمن کېدا دا د سشنه بلشه د قران او د سنت ما اوسنګ چیته کاونه نه شرقي او نه غربي دا نو د قرنګي دا قران دا او سنت دا نه مشرق طرفته ته نه مغرب نه شرقی او نه غربي دا مساله د مين د مشرق او د مغرب خلیج مديني او د مکه نند دا مساله د قران او د سنت راپورته شي دا وګوره د غتیل خپل پرق وی لرنا کوي د قران کریم او د سنت خپل آثار دي خپل یو لرنا دا آثار دي خپل یو فواید دي او کچرته د قران او سنت یو مؤمن پزړه کې دنه شو کنه نو نور نہ لا نورين رنا لپاس درنا ل... دا بیا ډيري لرنا دا دي فی بیوتین ازن اللہ لیکن یہد اللہ الی نور یہ لرحی اللہ پاک رسی اللہ پاک د غرانا دمو رانا د ثویت اغه چاته یا شاوچید الله خوخی خا دا, دا چانه نسیت فی بیوتین ازن اللہ او دا متعلق د یا د برم مشکات سرا دغه مشکات مثال قطا سرا لیکن دغه مشکات په دسی قرونو کی پروت دی چ هغه کورونه ته جمعهتون وې د الله کورونه وې ځکه امر فاوایرس کرفی اسنه جمعهتون هم ډیر صفائی کنه داغه تاخ په ډیر صفائی یادل تدافیود فی بیوتن رسد یصبه نبسر ولا کوي فی بیوتنا ذن الله غررنا د توحید په جوړ د مومن کې کې ناست اوس چراغ لکنه یود د دیخو بیان ول پکار دی دا خو بیا بیان ول پکار دی نو الله یو کنه دغه واحدین چا پزړه کې د توحید رڼا دانا شېرا دوی بیانې د راخي بو یو تل پکوټو کې څنګه کوټو کې ازن الله چا حکم کړه د الله پاک انتر پا چې عزت یو کړي شداږي وې اسکرا فیاسمو یا دکړې شي پږي کینم د الله چا غصه شه د جمعه دي دغه کوټو کې سکی دا اللہ پاک دا کتاب در شروع دے یو لو لگو پی آبی الغدوئی والا سال دا توحید رنان چے دا بیانے پا دا گھا کوٹو کنو سبائیوں بیانے انو بیگائیوں بیانے دا سوک نه رجالوں سنہارینے دی دا اللہ پا قورنوں کے ناستی دا اللہ توحید دا کتاب الله بیانوں نکی دا سن سڑی دی سنہارینے دی د دود نور څه تجارتون نن نه ار څه اشتعال تل تجارتون ولا باون نه غفله تجارت نخر سول سوال دا د ذکر د نه او د پابا کولو کول د منزون نه و ايتای زکات یو د ور کول د زکات نه هر څه شته دکانداري لیکن لا تل هی تجارتون ولا باون عن ذکر الله و اقامه الصلاوه ایتای دو ور سره نور عبادتونه هم کوي درسونه ور سره هم کوي اخر دا وله يقافون يوما يريقو بذاغرزنا تتقله فيه القلوب والابصار چې ګړډ ور بشي باغې کې زو نه اوس ترګي تمنه کې سړی راته دي الله دې خیر تتقله في القلوب والابصار او دا ولدا کارونه کې الیاسهم لا يفالون ذات د دې لپاره چې بدلو ور کې الله پاک دیتا احسن ما عمله فاستبدل عمله دره ویزیدهم من فضل او زیاتی بور کی در دخل فضلنا الله يرزق من یشا ذذ قال الله ډیر روزیانی ورکی به حساب ولذین کبر اعمالهم کسراب اوس دو مثالونه د نور په مقابله کې د ظلمات یوغه خلق دیش یعقیده د دی شرک نه لیکن خوش د پکې لار خیر خیرات بقیوکا خدایګه میثال ورکای ولذین کبراکسان چکو پر کړه ده اعمالهما عمل د نوې کسرابین په شان ته د پړقیدون کیږي کسرابین په شان ته د پړقیدون کیږي یا په شان ته د شیګوبل بقیتن په چوپړه دا میدان کیږي کنا دیزنا ګورا التبدرتو بخکاری تګه خو په بیا منډوي نو یا سب زمان عمان گمانو کې باغیمانه تګید هوو حتا یځه جاو کله شرا شاقي سر ال لم یجدو شیان بیانو میا غدراس س شیمنه وېدا قوما منه چلو شو دا قران دا مشرک د الله سره روان ده کنه د کوئی مادي عمل کړل لیکن کله چې لم یجدو شی س عمل به نه وي الله عنده ګبو می عنده بيوم يالله را عنده يعني عند عملي بيوم يالله را عنده دخل اعمال سره نو فوا فواه حسابو پس پربور کي الله تبارک و حساب الله زر حساب كون کي او کو ظلمات في بحر اللجيت ياوس بل مثال ورکي اغه مشرک دي عقيده يم برباده عملی اعمال يم برباده رسمونه کې لري ګاده بدعاتونو کې لري رسمي کار دینه نكي الله وې او دا تنويه ده 파رده يا پشان د ډیرو تیرو دي څنګه في بحر اللجیل په یو دریاب ډونګي کې يغشاه موجن چې پڑکړي وي دي بحر لرا یو موج مل فوقي موجن لپاس داغينه بوله موجي په چفاوي لپاس داغينه وريږي تن تیاری تیاری باز نو زولمان ته دا تیری در تیری شې باز وا فوق بازل باز دیند لا دا باز نو چې دی که را سړې راګیر ده کنه ځا اخرج يدعو کرا چې راوباسي لاس پن لمیا قد یرا قریب نچ دی دیو نی پداسي تهرو کې و سړې دن نه دی نو دی واخبل ځانو ویني لاس دی وې نشي دچې وسړی عقیده خراب ودا عملي خراب دي تعلقي خراب دي غرزی دي خراب دي تمام د هر طرف نا دې بس بته دار بد پھیلا داسې وسړی د تیارو تیارو کې لپاره و و من لم یجل الله له نورن فمالو من نور د ډیر مثالونه دي لیکن دا شکل په خون سره و وخ سره وای و من لم یجل الله له نورن اغه چاله لاند چې ورنکی الله پاک نور پسنیشته دغه د پرام نور نور دبل طرفنا نور نور چاله الله د توحید رڼا ور نکړه کوم بیا بیا اوس پدی منی عقلی دلیل نه پدی رڼا منی رڼا ای توحید منی خدای الله په توحید تر ا ای الله لرا تسبیح وی اغه سوک جسمانو زما کې دی وت پایرو صفات کلن قدع لیم صلاة و تسبیح هر یو پوه دی اللہ پاک صلاة و پا عبادت داگه پا تسبیح داگه اللہ پاک یعنی الله پیجنی اللہ منز داگه و تسبیح و الداگه ہر سوک چه دے پاک انسانان دی چرینده پرینده داگو عبادت منی اللہ عالم دا یا کلن قدع دا ټول پوه په عبادت د الله باندې په تسبیح د الله باندې مرغې چي ده هغه په خپل طریقې سره د الله عبادت کوي ملایخ په خپل طریقې سره انسانان په خپل طریقې سره الله په اده پاګه چي کوي خاص الله در په سید اسمانه زما کړه خاص الله تبهو کو غرزوله خاص الله د دې غرزه دل علم ترا نلایو جي صحابن دا بل دلیل عین غور یقین الله پاک یو جي صحابن شړي صحابن ور یا ثم يؤلفوا بینهم بیا جوړه خره ولي پامين د اج سود د دي وریا دکي ثم اجل له رکامن بیا اوگر زه يقې دره لاندې باندې دی. فطر الوتقا پسینه ته یو غټ ساس کې باران يخرجو من خلالی خلالي د مینځ دغینا وينزلو من السماي من, من جبال فيها من وردن دا کور دلته وينزلو من را راورې د باندېنا من جبال د تا سره کې دا تشبيه بلیغ ده من صحاب کل الجبال اذ من جبالن بدل د سمان ده فیها فیها په دې بره طرف کې منبر دین دغه ينزلوا د पारा مول فول بهیو ګرځوي ښا نمانه دا را وری الله پاګه بره طرفنا د بره طرف د وری زونه چې په شانته د غرونو دی په دې بره طرف کې منبر دین فیها فیها دې دې بره طرفنا را وری د اسماننا من جيوالن یعنی دا وريزونه چې په شانته د غرونو فیها د بره طرفنا سیشیرا وری من بارا دین بازي گلای ځل تمن د تبعیذ ز پاره واخله په یو ترکی پګیبل له لیکن ز پرهره را وری د بره ناس شي گلای را وری لو فیصیب به میشا فسرسی دی یخلرا چا د چیو غواړي اڑای دا د چانا چیو غواړي قریبدا شی پڑاک دارے سانا برقی ہی پڑاک داگے یزو بلاو ساری و تختی نظرنا یقادو سانا برقی دا سی پڑاک پڑاک خیجی کر کل باران وری دا سی پڑاک پڑاک یزو بلاو سار یقلب اللہ اللہ و نهار اڑی راڑی اللہ پاہ زمانی لرا یقین پا دیکی دی نظام کی خاما خیبرات اقل ااقلوونه والله ل رام والله خلق کول من په می ماین الله پ دا کړی دی هر یوشي هر یو ځین سر می ماین د نو نه په میو میم شي علابددي په ځنی د دوی نهګرې په خټهله کمار ځې د دو نه ګ ررجې په دوه پلهکه انسان من میم شيله آربین اوڅوک د دوی نګرزی پهڅلو رخو لکه ساورې آئیہ قلق اللہ امائی شاہ پیدا کہ اللہ سمرچی ہوگاڑی کرنے زن زی توگرہ ہزار پائے دق رنگی جولہ وغیرہ توگرہ اللہ پار سمجھنے دو خدرت والا دی اور انسانوں معشوم ماشم نے نو پکیٹ اگر دی چلوئی شنو پا دوخ پوگر دی نو چی بیا لگ بڑا پی دوخ پیق پلیو امسائیو سڑی نیولی چی بیا لگ لقد انزل آیات مبینات ترقیب قرآن کریم تورکی خام را خیر کنن اللہ علی گلی دی منگا خوکمون اخکار بزمن والا اللہ رسوی چادر چیو پاڑی لارنی قیتا و یقولو نامنا نا بی اللہ و بررسول دل توس بحث شروع شروع شروع صفات د منافقینو تقریباً ذکر کئی تفسیر کئی پا منافقینو منه منافقینو دا دا ظلماتو پسی لگی دی دا دا نور دشمنان دی خوا در قرانہ د توحید وای دوی آمنا بیل الله ایمان ورلم پالا پر رسول منی واسانا منو منګه د پیغمبر بیا ګرځ یوډل د بینه پسته دینا وما اولایک بالمومنین یذو مومنان تدریس صفاتونه آمنا بیل الله یتوالا فریقمن درمو وما اولایک بالمومن اللہ اذا مومنان ذیخ واذا دعو الى الله ورسول کل چدو یوبل لشی کتاب د الله سنت د پیغمبرتا چی فیصلو کی پمیندل وی کله هغه هډل ادوینا مورزون ما خړاون کی چې ورته وی رازاد یاره د الله په ملک په ریاست کې د قانون به د قرآنی نه نه دا کوم قانون کوشش وکړه مل جوړشه د دې د پاره نه کوي مولا در سره په مسله روان شو دا دا رازم بڼه کتاب الله پسیزو سنت په حدیث سو نده وینانا کابیر سی وی کا سر روان شی پسما کا معنی پسما سر روان شی راځه سړی شریعت نه نه نه نه مړه شریعت ګرام دی لیکن و ان یک لهم الحق که چرتوی د پاره څخه ګټه بدغه شریعت کی د یاتو الیه موذنین راضیه که تام پرامند پرامند وونکې بیوی چې په شریعت عمل کو او سم په دې ملک یو ګوراکنه کړی چې خبره ده اسلام اسلام کوي که फायदा پکی وی نه وی نبیه ویدا دی هغه چې او امين سره फायदा خپل وی یو ملا سره ویني نو بیا شریعت معنی فا الله وی فقلوبهم مرذون دا مخ یو فرق منهم مرضا سلورم افقلوبهم مرذون دا پینځم آیا پژوند د دوی کی بیماری دا منافقان امیر تابو بلکې دوی شکیان دي دې د الله په دین کې شکیان دی نیو، تو په شریعت کې شکیان یا نیو چې زياتي به را سره وشي. اور پس یو ام يخافون يحيفل الله عليه و رسول بلکې اړېګې دي د زياتينا د زياتي د الله نه په دوي منې او رسول د الله نه په چې د کتاب الله او په زياتي او کې بل اولئک هم ظالمون بلکې الله وې دادي ظالمان د امر تابود ايوم دې ام يخافون اتم انما کانا او دا اولای کوم ظالمون داینه هم شو اول سم رسو راضی یقینا وې نا ده مؤمنانو د دو په مقابل کې مؤمنانو ګرای کزان دعو ایله الله ورسول کل شو حکم د الله حکم د پیغمبر د شریعت تو بل لشی د دې لپاره چې فیصله وکي په میندې د وې کې نو دوی سوې د دوی به نه تا سامعانا او منو منغا دغه کامیاب لوي هغه څوک چې د الله کې د رسول اطاعت کې یری کې د الله نه وي تقه زان باشکي د مخالفت د الله نه ويخشل يره کوي د الله نه په مخنيبونه او نه من ويتقي زان باشکي د اين د ګناونه نه فولايكم مل فايزون دغدي कामयाब ويتقي فايزون د استفاده دا ويخشل لا دريم دا م اي او م اي ي الله ورسولو برسمينا واتعنا دغا او م اي او ت الله داشپک صفات دا دوی ذکر شو وچه کل صفات دون مومنانو ذکر شونو دوسته که وقصمو بی اللہ جه دا ایمانیم قسمو نا خوری پا پیغمبر پسی رازی بیا هر مشر پسی را را وانی لائن امرتا هم لا یخ رجن کچرتا دوی توس حکومو کی دپار دواتلو کتوی جیحاد لزو کتوی داکوونو کتوی مال خرچکونو بی آر سطح تا تایار دی قسمو نا خوری الله خپل پیغمبر ته وي تو تل اقسمو قسمونه مخره اطاعت معروفه تابیداری س تاسو معلومه اطاعت اطاعت معروفه تاسو تاسو معلوم دي قطاعت المعروفه اولابكم من ذاوالایمان ان الله خبير بما تعمل يقال الله پا خبردار ده پا چې تاسو یې کوي قلته الله واسو رسول دانا کا دا, دا نه هم کا بہاد د ذکر واقف سمو بالله جہد ایمان قولت یلوات یل رسول الله وی د الله منای او پیغمبره دوی ته چې د الله منای د الله د رسول منای نو فانت ولو کذیمخواړی د بیا د الله د الله د رسول منای کتابا سنت پر روان نشي ګا نو فینما لایما حمل و علیکم ما حملتم پس یقینا فدو من تلازم دی د دې پیغمبر من تلازم دی رسول د هغه شي کومل چې داسپایره لشي وعليكم ما هم تل تاسو من لازم دي مانل داږي هم تل چې پتا سو کی خدای نشي تاسو کو معنی کته د پیغمبرو من تحت د نور لار په بیامای ور حدایت منحصر ک پیتاعت پیغمبر کی او سره کامیاب ال ده چې د پیغمبري طاعت کی ها وما على الرسول الا البلاغ والمبین ده پیغمبر باندې مگر رسول خاري او خو در درته خبره کوي ی هغه من خدا دعوت ورکول لازم ني تاسو من منان لازم وذ بشارت الله پاک ورکي مؤمنان الله او دا بشارت الله پاک یقیني کړه ده الله پاک وی تاسو سو کارو نا مالوکن زدلکم ملک دلرا کوم قوت دلرا کوم امن پیدا کوم دا دري خبره کوم او دا بیا شيوم ده خه د ابن عربي کتاب ديال اواصف اغهوی اغه حدیث ذکر کړل چې خلافا دول استیسلو ري سلور کوم شهور دي لکه سلور امامان مشهور دي صرف سلور امامان ز خلافا او حدیث کوم در سلور دی اغه دا ضعیف دي حکم سلور خلافا نه دي فلافه ملوکیت ملکیت تک نه نه سومره خلافا دي در دولس خلافا دي اميري معينه خليفه ده اغل الله په خلافت ورکړه وعد الله الذين among منكم وعدك الله فقد المؤمنان سرا منكم د تاسو نه وعملوا صاليتي چې عملونه کړې دي څه عملونه کړې دي د صورت احکاماتي جاری کړې پدي عملې کړې نو الله ولا يستخلفنهم في ذروزه حکومت بو لي يستخلفنهم في الارض خامہ حکومت ورکه الله پاک د ذرا پدې سماګه کې کم مستخلف اللذین من قبلیم د کسرنګ چې حکومت ورکړې واه که سامز را چې مخې د دوی نو داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام ته ولا یمکن ان لهم دینهم الذی فضل لهم خامہ حق لق پکې د دوی د پارا دین د دوی یارا ارثا لهم چې ورکړې د الله پاک د دوی د پارا الله به د د دوی کامل سکی خلک پکې تمکین به ول ورکی خلافت را کوم تمکین را کوم ساسوددین اسلام درم ول یو بد نو من بعد خوف یم او خامخيب په دل ب کې را پسته یری د وینم امن امن او امان دا یو سوچګر زیریګي موبایل بر نه کو تخ لیکن ور سره دا شرط اوم دی وره یا بدونین لا یشرکون بی شیا عبادت پکا وې زما نبا ایسا دا, دا ما سره سو ات شاقيق پسې ګرځه طالب الله خلافت را کړي تامنه او پر سر اقتدار صحیح خلق راخي ميز کې یو جمله موطرزه ذکر کړي و من كفر اباد ظالکا چا چو کو فر او پرستو ده دین فاولاكهم الفاسخون د غدي سرکشان د آداب احکام الله بیان وسواقيم صلاه ادا مخي و يعبدونني من اتق ده معنا ن عتق دي تويفه واقيموا صلاه شرداده چ پاپ دي نو زونو کوی ورکوي زکات د الله ات او رسوله من د رسول د کوم ت همون دې د پرې چې تاسومن را هم شي لاتهځنه کافرو م غمان نه کې کاافران د شي مووجی نه بچکیدون کې دا ذااب لا نه په دنیا کې زی د دوی غور دی ولهبیسل مسیر بد دی زی د اوس سرت ختم لیکن درې اد پایې ورمخی تاستویر چاکور ته زین و اجازت گواڑا ہے وصل پاک پاکی کې و ترمیم راولی او ایمان مالاو لیاستا اززینکو هم اجازت باقلی دتاسو نا غلامان استاسو اگا کسان لم يبلغ الحلما چیدن زرستی تی بلوغ تا استاس دامن دی لبالغان ندی ایا عام رشتہ داران علاکان دی جستاسو کور تا زیرازی نو دوی به اجازت واړی من کوم د تاسوونه مرات درې وختونه په دری وختونو کې به دا معشومان دا غلامن ستا شو کورو کې زی را ځې نو تاونه به اجازت واړي دا دری وختونه کوم د مینو قبل سلا الفجر مخکې د سبا دمون ده دغه وختې انسان اکثرې کپړې ضایت کپې وخت دي که وح نه ته زهونه ساب به کوم کله چې اید جاې د غ د غرمې جاې سړی قلوله چې کو اکثر اکپڑی کمیسی وخت لري دا چې ټولې کاپړي وخت دا څوک کی استدلال کوي چې د ګرمۍ پر وړاندې پر یوزر وامین بعدې صلاته لشایرو شد منظم مس ختننا صلاو او راته دا داتري وختونه دي د پردې استاسو چې په دی درې وقاتو کې د ماشومان با و یا سلام اجازهت په واړی استیزان لیسالیکم وعلایہم جنام بعده فننا نشت د پتا سومنه یو پدوي مننه ګونا سيوا د دي وختونو نه داوله الله ولا عيلتخي چې په دي عام او اوقاتو کې په دوي اجازه تول نه غاړي زکه توفون عليكم بازكم الا بازن گرزيدون کې دي پتا سومنه دوی گرزيدون کې دي پتا سوم توفون عليكم گرزيدون کې دي پتا سوم بازكم الا بازن بس تاسو نه په بازو زکه څنګه پښو غانو مبارک دي پښو جټه شي دارامنه خدا زکا من التوافين اليك والتوافق اغم بشو بس شړه جو بل طرف ناراضی بل طرف نه کتا و پوکه بخامه خلا کتا وی کراهیت ما غاس تک خنه غني خبره حرام نه دی خدا دغه سی بیان و ستا حکمنا الله بو حکمت والا وی صاحب بلغ ال قد فالو منكم الحلم و دغه ماشومان دي زوانان شو کله چورسی ماشمان تاسو نه الحلم بلوغ تا استاز آمن دی. محارم دی یا زمن دا یاستاسو د محارونهدي ستاسو کورون ته زی را یا نه را ځکه خو ماشومان بالغار شو مطلخ نهله چې کله ماشوم بال شوونهپل یا ستا نو کم زن ل نه من قبل یم توی به اجازت واړي هر وخت کم ستا زن لین من قبل یم لکه اجازت غختوا کسانو چې تاسوونه مخکې بالغاار شوي ارمخه سوره اول کلاړه اقشان یغوب ورټنګي بار هغه شر یبار نه اجازه غواړي دا وسلوې شو کسالک یبین الله لکما یاتی دغه سی بیانې الله تاسو آداب خپل الله فواده تاسو په فیدو حکمت من النساء اللاتي لا يرجن نکاح وسو بل یو ادب ذکر کوي بلکې دایو مستثنیات تيخه چ الله وی زنانہ ولا یبینن زینتهن الا ما ظهر من زينانه چوزی دا بورې دول څنګه نخره کې اندامونه د زینت په نخره کې دا به ځان منته وغټ ساده راچی لیکن اوس بډایګانې دي کنه والقواعد من النساء او الناس د خزونه اغا لا یرجون نکان چی امید نه کوي د نکاح بس دغه اشتهاق متشدد نفالای انسان علی حنا جنا ونا ای از انس یا بنا پس دش دې گنا پدوی منی ای از انس یا بنا چیکې دي جامل وی غټ پړاونې کی پټ ساده شي زنانې چیزی کړ پرې سمه کې غټ غټ پړاونو شي دا غټ غټ بورکه زنانہ شي دا اړه کټه بورکه چی غټ پړاو دي چی دا تمره عمر تر سید الله اوس لیکن شرط پکې دا دی چې غیرا متبرجاتن بی دینان چنا <سلام> به سر ګنداون کې خپل ډالرا دې دې د سترګو تور کړې سړا پالړې کړې چونډې سره کړې دا سيونه څرنګ په وړاندې یا راوالي کالیا چوریا غوته بیا ته مستای ښه بیا به ته ګټه لو پټه ګټ ساده راځي تا کې لا مستي پراته او ان یستعف ابن خير کچرتا دوی ځان او سات ځان منته ځان او سات سمانا دا سادر ای لرنک برقا کیو گر دا دوئی دا پارا غرد واللو سمین علم اللہ پوه دے اور ایدن که دے پوه دے لئیسا للا آمان حرجن والا آلال حرج گر رسوم ختم ہوئی مومنان و معاشرہ قرآن کریم شریعت فراخکی خوا بازی خلق دا شلان آگان و گڑا آگان سر بے ڈوڑای نا خوڑا دا سینہ چے زرزر گوڑا خیال دا دا باز شلاګانو ګړاګانو په داخيال کې چې دا سړې په محبت غړي دا دو سرځک ډوډې تا نه کې باز خلګدا سه شعر سکور کې م ما معنی شتي نو ترني شتي نو ورني شتي دوس معنی شتي یاره کا زلا شمناګو مالا ډوډې را کی ډوډې لاله بار تراولې دا خبره نه ده الله پاک دا یو فراخرا ولی لَیْسَ لِلْأَمَهِ حَرَجٌ وَلَا لِلْعَارِجِ حَرَجٌ نشتدې په ګډمنې څنګه نو په نشتې دې په ګډمنې څنګه نشتې دې په ګډمنې څنګه ولَا لِلْمَرِيضِ نشتې دې په بیمار باندې څنګه دلته عبارت کېده مِمَّا وَاقِعَتِل أَصِحَّ جوړه جوړه فراکنه د صحیح خلقو سره چې دوی د سیحتمنو خلقو سره جوړې خو دوی باندې ګنا نشته پروا مه او کچرتہ روغو ته خبر شي دل ته فی براوډای بیا علاوه بیا نه لیسا فی علیکم لیسا علیکم فی مواکله الاعمى نشته دی په وړکې څنګه بیا او په څنګه سمانه لیسا علیکم فی مواکله الاعمى تاسو من اوره ګناشتې چې تاسو د ګړاگانانو شلاگانانو سره ډوړی خورړی ستا سرونه دي کهړی امتزیات ته واخلی هغه یو ګړو که نه خبره په کراله داړونو مګې ته خیررات د ته نو ورته وي چې ور زه خوړون سړی مه مرم سره بهېګېم پودي هغو تیز ل کیا کېده نه ه بسسې ساګل را نا چې پینډې ته پهخه به پینډې د ټول ن نه چکین اصله د د وختې سر نه تی شو شو یز د مګری ته داسېړه چې سړی ل ش په تیز شو د دا بیا داسې که په ختیز شو هغه بیایا داسې که په پرې ور داسې داسې به سره وکم کچا چا په خلاس ک نو الله و واللهله ان کومانط کو من ب یتی کومشته دی په تاسو من چې خوراک کوي د کونو خولوونه د خپل خذو د کورنстаў قوردي قور سنوي چې د خپل کورنا بغیر د جیجک نه تخوراک کوي کنه دا په وحل دا, دا زکه کوي خو نو ګنا نشتی خدای خبره او به یو کوم د کورونو د پلاران خپل نوستا د پلار قوردي او به یو کوم د کورونو د مین د کورونو د رونوستا د کورونو د خوين نوستا او به یو کوم د کورونو دو... د ترونه تاسو کورونه ترونه تاسو نه یو ته خپل کوم دو کورونه دو ماسګانو تاسو نه ما ماګانو تاسو نه کوم دو کورونه دو ماسګانو تاسو او ما ملکتم مفاتيح يا اغ چې مالک تاسو د چابین هنده تاسو خدمتګاران خلق او صدیق کوم یا تاسو خالص دوست زمون ته نه وي هغه چلن وړي او صدیق کوم یا تاسو دا سه دوست ته چې پتا خوشالي نو کتاب به تاسو د هغه د کورن څخه شی او خلډوډای دی خوړه نو الله وای لیس علی کوم جناح ان تاکول جمینا واشتاتا نيشته له پتا سم نه ګناي چې خوري یوځي یا جدا جدا دایم د خبره وصیت بعض خلک دا غني جدا جوړې سخرې سمنه دیندوانو چې نه جدا جدا نه سره کوي جدا خوري الله ولې اختیار ورکړي کپ پیند خو رینو والله ولا اختیار ور کړی لیکن یوځه خوراکان تا کول جمع مخی ذکر راکړي دګي زیاته خستواله ده لیکن مستاو ست یو ادب خي فیزا دخلتم بيوتن پس کړه چې د نکهګي تاسو بيوتن پدغه کورونو کې یو کور تا د دغه دوستانو د کورونو شي کو نو فصللموا علی انفسکم نو په سلامو کای پوسیدون کو داغه منی دا سلام سده تحیتا منند الله ادا دا الله طرف نه توحفه پیش کاشته او دا سده مبارکتا برکت ولده طیبتن زړه نو خوشاله اونکه دې پدې سره زړه خوشالي یو سړی چې ځان تمه اله کوي اسلام علیکم او سلام وای نو هغه به ما سره پوهس سلامونه وستا بعد دې به سره وای دا ما سره کار تاسره لړکه سي دي خاص با سړی با سره اوچله تری کړی دا سرا الهکه اوچله کولو خدا سے گرزا او اپ کو خفائیں نو چاہتا هو ہے چیز خفائیں کنا اسی دې ځانو واجه اسی دې ځانو واجه کسالیک یوب ی اللہ ولکم دغسه بیان ی اللہ تاسو ته ال آیات اعذاب د د پرچ د دې د وجنتا لعلکم تاقلن د دې د پرچ د عقل نکار واخله وصی نعمل مومن الذین امنوا بالله ورسوله اخرکی وعد بها نہیں یہ کنا مومنا نا کا چې ایمان وروړنه په الله او رسول الله وایزا کان ما هو علی امر جن او کله چې دا مومنان د پیغمبر سره یا د خپل د امیر د جماعت سره علی امر جن پيوقار د جرګې منتي یو اجتماعي کار تبلیغی چي زمونه اجتماعي کار نو پيوقار د جرګې بنتي نو لم یذهبوا دوی نزي حتا یستازینو ترضی بره اجازه تو غړي داسې مومن صحابای کرام پیغمبر استاد مجلس نن بغیر د اجازت نه نزي یو عمومي اجتماعي کار دغه نه گی عام مؤمنانو یو جماعت ته کنه هغه بغیر د مشورې نه او کار نه کې بغیر د اجازه نه کوي ان الذین یستأذنونک هؤلاء الذین یؤمنون بالله ورسول یکدا کسان چې اجازه غوړي تا نه دغه کسان دی چې ایمان لري په الله نو پس کړه چې دوی ته نه اجازه واړي له د پاره د باسي ضروری کارونو خولو فَأَذَنْ لِمَنْ شِئِتَ مَنُونَ استاق وقتا فَأَذَنْ اجازتو که آغا چاہتا چی خواق استادت وینا استاق وقتا امیر سے بھی اجازت کئے اوکا نکئے داور عام قانون دی پیغمبر اللہ مخاطب کڑے دے لیکن تبلیغیانو توی خبل دا امیری تاعت کوای که امیر, امیر نه اجازت وای امیر تاعت وی نبو زائی گش لبن زائی. جماعت کی تلی کر ننبو زائ ابیا کا چرتا اجازت کیو لاڑ ام شئن اللہ خپل پیغمبر دے واسطہ غفر اللهم باخنا غڑید د فرد الله نسکه امر جامع اجتماعي کار پر انفرادی کار په سیلان د قران کې امیر توي تباس دعا اجازت کیو مکړه بیا ولم دعا ان الله غفور رحیم یقین الله باخنا كون کرام لا تجلدوا الرسول بینکم کو دعای باز ورا مخې دې اجازه ته خبر او شوکان مخې دې اجازت ته خبر او شو فاذن لمن شيتمن واستغفر فلهم الله بخنق وړا دعا غواړه نو صلی اللهم ایمانو ته وی لا تجلو دعاء الرسول مگر زوی دعا د پیغمبر په خپل میث کې پشان ته دعا پځې ساتو بازون را او سړو د پیغمبر دعا خو مستجاب اده کانس تاسو بسد وای دا غرانګه استاذ او د امیر د مشرد عالم چې هغه نه دعا خل له دعا په شنې د دعا په شنې نه کوي دعا په معنا د اواز دعا په معنا د دعوت کوي بلنه مگر زوی بلنه د رسول چې تاسو پیغمبر راو بلی کنه مگر زوی بلنه د رسول په خپل مينسکي پښان د بلنه باز تاسو باز ولرا هغه دا, دا, دا, دا, دا پیغمبر دا اواز کوي یا دعا اکثر مفسرین دا وی دعا نه مراد ندا اور رسول اواز پیغمبر تکول مگر ځوې ندا اور رسول اواز پیغمبر ته فامیسپل کې پښانده د اواز کوله بعض تاسو بعضو درا د سیمه یا محمد یا محمد بنا یا رسول الله صحابه وت چکراجو دی یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله دی الفاظ منبو یا محمد بنا وایا پیغمبرتوا د محمد صلی الله علیه و سلم یا محمد آل تبه دیواله یا محمد یا محمد الله وی قد علم الله الذين يتسللون منكم مؤمنان کو اجازت غواړی صحابه لیکن کوم چې منافق دي د مجلس نه د سيزان تولې خدای اجازهت نه واړی یقینا الله په هغې پاک اسان ورچوي کید تاسو نه لیوازن پپټ پټ وېګي کسرور په پټ پټ نو فال يحذر الذين يخالفون عن امري پس او دیریږي کسان چې خلاف کوي عم، ان امرې د حکم د الله نه دلته حکم د مراد ان امرې د حکم د پیغمبر من. پس او دیریږي کسان چې خلاف کوي ان امرې د طریقه د نبی نه امر حکم نه دي امر عموم دی ابن کثیر وی د پیغمبر قول او حکم او سنت او طریقې او شریر شریعتولو د دا داخل پس کو دیری کیه که سان چې خلاف کوي د طریقې د پیغمبر نه د سنت د پیغمبر نه خلاف کوي د سیشن دی ویری ان هم فتنه چې ورسيږي ورته فتنه او یصيبهم عذاب علیم یا ورسيږي ورته عذاب درنه قران تصيبهم فتنه د کیره پکار سوچ چې خلاف د سنت د پیغمبر کوي نو دی دی ویری کی چې ورسيږي ورته فتنه فتنہ سمانا صاحب سوچې د پیغمبر اتباع شو سنت نه کړشو شو هر اورو د وا چې با د فرایض نه کټ کېږي نو د لاړ فاسق شو فاجر شو منافق شو کافر شو هر قسم تکلیف هر ګندګی راکې دی بیاخته شو وګوره وګوره چا کې چې اتباع د سنت نه غمو ګوره خادي وګوره دغه ژوندګی وګوره ټول فتنه فتنه ده اخیر کی والا ان لله ما فی السماوات و الارض دا احکام چې لږه بیان شي دا غا شان تا غره خبردار یقینا خاص دا الله په اختیار کې هغه چې پاسمانونو آزمایي کېږي قد یعلم ما انتم یقینا په دې الله پاغه حال منی چې تاسو یې پاغه تاسو پټول او احوال منته الله عالم دی و یوم یرجعونه الیه فاگرز یرجعون الیه چې واپس پکړی شي الله تا پس خبر بکی دوی زرا بما عملو. عملوا فاعملوا دغه یمن دي الله پارسمنت یاله دی الله پاک دي عمل کوله توفيق راكي الله دا mehnat دا سبق چې موږ سه وی الله د دې ثواب شیخ سیب توراسته یاله دا دغه mehnat دغه عمل له الله دا عمل جاری او ساری اوساته الله صالح منزوس کله دغه عمل جاری ساتله ده الله دغه مغفرت دې سي کی الله دا ذریعہ د نجات الله هوږه زيدا الله پاره الله تعالی برزخ دا, دا روحانه کې الله الله دا هر قسم مصائب او تکالیفونه او ساتي الله الله کوم تکلیفونه مصيبتونه قضى علم دي الله اخلاص کي الله بيماران دي الله زمنګا کورونو کي بار روڑا بيغان محله دار استوب شي الله طوال صحت وركي یا الله دې درس قران تا زوانان دي وډاغان دي زنانه دي صبح شي دا قران اوري الله الله دا مغفرت دسي دنیا اخرت کي استا کي الله تکلیفونه مصيبتونه نه اخلاص کي الله داغو تکلیف مصيبه پرحتونه بدل کي الله دا وګومنه په قصاله <سؤال> بدل کی بیماريانو په سيحتونو بدل کی الله الله د قرآن الله د چشمه الله د خیره برکات الله دوي تا اوخي الله الله کوم چې زمونږ نور نور مسلمانانو دي محلدار دي الله هغه ته دي الله فقط سم خیرو رسي الله تكليفنه دي الله موږ ساتي ربنا تقبل منا انك ترسمن عليم وتوب علينا انك تووب الرحيم رحم دي کر